Palotás Petra, DAC Első könyv. Családomnak. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy a világot megismerve ne váljon bizalmatlanná az ember. Johann Wolfgang von Goethe. Első fejezet. 1890, Hamburg. Vágyat délután volt. Az elba felől érkező langyos szél olaj és dögszagot hozott magával. Néhány sirály egymással versengett a házak fölött, a távolban egy gőzös kürtje jelezte az indulást. A napok óta kopogó eső ugyan elcsendesedett, de a napsugarai csak egy-egy pillanatra tudtak áthatolni a vastag felhőtakarón. A belvárosi szegény negyedekben Azonban nem számított az e égi cívódás. A csupán néhány láb széles, szűk utcákba alig jutott be a fény. Az apró, porlepte ablakok még a napszakokat sem mindig tudták leleplezni. Délután négy múlt néhány perccel, de ez csak a falon lógó három ingás óra árulta el. A pislákoló olajlámpás alapján akár késő este is lehetett volna. Frida a szoba végéből lekanyarított tűzhelynél szorgoskodott. Egy pillanatra sem vette le a szemét a fazékról. Végre felbukkantak az első apró buborékok, majd a kósa előfutárokat néhány pillanattal később gyöngyözve követte az egész hadsereg. Kész, jelentette kiszinte büszkén, mintha az őrködéssel ő is hozzátett volna valamit a művelethez. Jól van, Szólja nővérednek, még csak az kellene, hogy leforrázd magad! – felelte a bába, miközben a húsos kezével megtörölte izzadt homlakát. Frida anyja felnyögött, majd a fogát összeszorítva erőlködött tovább. – Nem bírom, nem bírom, szétszakadok! – tört fel belőle. – Megöl ez a gyerek! Megöl, mielőtt megszületne! – Nyomja, nyomja, pár perc alatt megleszünk! – Addig kifőzzük az ollót, és ha egy kicsit lehűlt a víz, a kezemet is megmosom. Higgy el, sokat számítanak ezek a dolgok. Évről évre fejlődik a tudomány, jött a vajúdó asszony közé. Mintha egy kisébe szorult volna. De van nálam minden. Csak ezt is le kellene fertőtleníteni. Húzott elő a táskájából egy fogószerű valamit. Na, mi lesz már, nem hívod ide? Fordult aztán újra a sámlin ácsorgó kislány felé. Frida kővé meredve bámulta az anyja ágyát. Az előbbi kíváncsi bátorsága félelemmel teli undorba csapott át. Mi történik a mutival? Miért, jajong, tényleg ennyire fáj neki? És egyáltalán honnan jön a kis baba? Azt mondták, hogy a hasában van. Most meg... Te jó ég, az ennivaló is a gyomorba jut először, aztán meg... Bámult kikerekedett szemmel az anya lába közé. Ah! üvöltött fel a vajúdó asszony, mire Frida végre magához tért, és a folyosó végén enyelgő nővéré ért szaladt. Sies! lihegte, mikor odaért. Mindjárt, felelte Márta kelletlenül, majd az előtte álló fiatalemberre mosolygott, hagyva, hogy az még egyszer magához húzza. Mire visszaértek, már az anyjuk hasán feküdt a nyöszörgő újszülött. Anna Höfner elgyötört vonásai kisimultak, megkönnyebbült, már csak az arcába ragadt, csapzott tincsek tanuskodtak az elmúlt órákról. Akarod-e elvágni? mutatott a bába a miközben Márta kezébe nyomta a kifőzött ollót. Márta elfehéredett és lesütötte a szemét. Majd én! lépett oda Frida az anyjához. Kisé taszította ugyan a vér, és borzongástól sem volt mentes a kíváncsisága, de az utóbbi mindennél erősebbnek bizonyult. – Nem fog fájni nekik? – nézett kérdőn a szülésznőre, aki a fejét megrázva egy bíztató válaszolt. Frida még habozott egy fél pillanaton át, de aztán egy nagy lendülettel elmeccette a zsinort. A bábaasszony elégedetten összecsomagolta az eszközeit, majd szűk csak annyit mondott, hogy szép gyerek, egészséges fiú. Mennyivel tartozom? kérdezte Anna tétován, attól tartva, hogy a szülés közben felmerülő bonyodalmak a fizetendő összegben is megmutatkoznak majd. Öt márka, mindig annyit szoktam. Három gyereknél is, meg akkor is, ha egy sem sikerül. Terítette egy kendőt a mesztelen csecsemő hátára. Öt márka, hangzott fel egy sóhaj. Anna tisztában volt vele, hogy több, mint tisztességes az ajánlat, és igazából meg sem lepődött, nem érte váratlanul az összeg. De akkor is rosszul érintette. Talán csak egyedül kellett volna megpróbálnia, nem először szült, volt már gyakorlata. Vagy ha a szomszédasszonya itthon lett volna. Öt márka. Csenget újra a fülébe. Abból több napig ehetnének. Ült ki az arcára az aggodalom ami a bába figyelmét sem került el. De tudja mit? A felét elengedem, ha nekem adja azt a feszületet, nyúlt a falon lógó két hüvelyknyi vékony faragot kereszt felé. Anna Höfner összerezzent, és a lányai szemében is megjelent a riadalom. Ilyetten kapkodták a szemüket egymás között. A megváltót idéző kegytárgy azóta vigyázott rájuk, amióta az eszüket tudták. Pontosabban a vigyázást leginkább csak az anyjuk emlegette, de ez elegendő volt ahhoz, hogy ők is így lássák a dolgot. Anna nehéz szívvel bólintott, és a konyhasztal melletti polcon álló plédoboz felé intett a szemével, mire Frida azonnal ott termett, hogy kiszedje belőle a kívánt aprót. Nem járt még iskolába, a betűvetést sem ismerte de a számok birodalmában sokszor jobban eligazodott, mint a nagyobb testvérei. Egyesével leszámolta az érméket, aztán a bába kezébe nyomta a fizetséget. Az megköszönte, és egy elégedett pillantás kíséretében levette a keresztet a falról, és a nedvektől maszatos köténye zsebébe csúsztatta. A küszöbb mögül még néhány hasznos tanácsal ellátta az anyát, vagy minden jót kívánva. Sietve behúzta maga mögött az ajtót. Néhány sarokkal arrébb már egy másik asszony vajúdása várta. Nem tétlenkedhetett. Második fejezet Frida nem így képzelte a kistestvér érkezését. Egy játékbabát várt, vagy inkább egy játszótársat. De ehelyett egy örökké éhes kis bőgőmasinával bővült a családjuk,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 és csípőretett kézzel odált a nővére elé. Még nincs három napja, hogy eltékozoltál egy egész laborral. Nem lehetsz még olyan piszkos? Vagy talán úrik is a színnak képzeli magát a nagysága? Olyannak, akinek minden nap fürödnie kell? Te meg gondolod magad nálunk csak azért, mert megfogdosott egy cukrászfiú? fiú? rá szikrát a szeme. Te magad mondod, hogy nem vagyok olyan koszos, akkor meg mit húzott fel annyira magad?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 Tűnnyel innen, mielőtt rendőrt hívok! Rendőrt? Rándult össze akkor a kislánygyomra. És börtönbe viszik? Bilincsbevert csuklóval, ahogy minap a sánt a Frédit? De hiszen az agyonütött valakit a kocsmában. Cikáztak a félelemmel teli gondolatai. Majd én megveszem, adja csak ide. Itt semmi baja. Kotort elő a zsebéből,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 Még nem is köszöntöttük egymást. Jó reggelt! – kacsintott róza, összeborzolva Frida amúgy is kúsz jött az alig hallható, szándékosan csendes válasz. Aznap délutáni műszakban dolgozott az apjuk, nem akarta megfosztani az alvás jó hatásától, és magukat sem a nyugalomtól. Ha felriasztják, senki nem jár jól. Egyelőre a kis Tony is elégedetten lógott az anyja mellén, nem sok vizet zavart. Anna félálomban próbált még erőt gyűjteni. A lányával ellentétben ő szíve szerint megrángatta volna a férjét, hogy mi neha összeszedné magát, és az asszonyának adná azt a nyavajás szabad délelőttöt. Egy reggelt, amikor kedve szerint ágyban maradhat, vagy amikor semmivel sem törődve sétálgathat az Alster partján.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 hogy az éjszaka és a reggel peremén eltávozott lelkek lepik el a negyedet, szemrevételezve, hogy kikkel gyalapítsák aznap a holttak birodalmát. Róza és Márta ugyan lehurrokták, és megpróbálták eloszlatni a kisfuguk félelmeit, de a hajnali órákban ők sem szívesen léptek ki a házból. A túlvilág lakói helyett ők a földi halandóktól féltek.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 Odahordott hulladékok kedvel szállása volt a lakásokból kikergetett patkányoknak. Várt még egy kicsit, aztán visszafolytva a lélegzetét, előbújt a rejtek helyéről. Hogy hívnak?- zizzent meg egy, a hideg tél és a viszonyok által megtépázott, ki tudja honnan odatévet téved, Rododendrombokor. Az ifjú idegen széles vigyorral lépett ki mögüle.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 de úgy érezte, hogy ez csakis az ő hibája lehet. Hiszen a név minden bizonyjal valamilyen komoly jelentőséggel bír, ezért megpróbálta leplezni a tudatlanságát. Ó, felelte, majd biccentve egyet a kócos kis fejével, hátat fordított a fiúnak. Afelől nem volt kétsége, hogy nem egy új lakót köszönhet Flóriánban, ugyanis a fiú finom, vastag harisnyája és kabátja,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 Pimaszkölyök, pimasz kölyök! sziszegte a nagynénye, aki gyermektelen vénlányként lakhatásért, kosztért és egy nagyvonalú, havi apanázsért cserébe, gyakorta pesztrálta a bátyja fiait. A viszontlátásra, hölgyem, hajóz meg Florián Frida előtt, aki nagyra kerekített szemmel fogadta a számára szokatlan búcsúzást. Viszontlátásra,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 mert egy hirtelen mozdulattal megfordult, és maga után húzta Floriánt. Ötödik fejezet Két lovas fekete hintó várta őket a sarkon. Otto Hochfeld már benne ült, az oroszlán fejes sétapálcáját elégedetten sodorgatva a szarvas bőrkesztjőjébe bújtatott kezei között. Nem értem, miért kellett a fiadat is elcipelni ide, míg a végén megterheli az amúgy sem erős idegzetét, folytatta Tante Emma a zsörtölődést, miközben Kársztán felsegítette a kocsira. Semmi baja a fiam idegeinek. Az pedig, hogy könnyen ledönti bármilyen nyavaja, leginkább annak köszönhető, hogy vattába csomagoljátok. Az anyja csak úgy, mint a nagynénye. A steril aranykalitka elzárja előle a világot ha nem találkozik az igazi élettel, hogy tudna felkészülni rá, ha nem kell a szervezetének naponta megharcolni a néhány baktériummal. Nem csoda, hogy esélytelen a nagyobb csatáknál. úgy fiam? Bökte meg a vállával Floriánt. A fiú füligérő szájjal itta az apja szavait. Bálványként imádta, és ma különösen hálát adott az égnek, hogy többé-kevésbé vele tölthette a napot. A gyakran üzleti úton lévő férfit az elmúlt hónapok Hamburghoz kötötték. A gyerekei születése óta talán ez volt az első esztendő, amit nem szabdaltak fel a gyakran heteken át tartó utazások. De ezúttal közösen készültek útnak indulni. A Coxháven kikötőjéből kifutó Viktóriára négy jegyük volt. A tengerre néző két hálószobás lakosztály, az egész családnak kényelmesnek ígérkezett. Victoria, jelent meg ottól lelki szemei előtt a felirat, Miközben kisé hátra biccentve a fejét, Lecsukta néhány másodpercre a pilláit. Papa, zökkentette ki a fia az álmodozásból, Mikor jövünk vissza? Még meg sem kezdtük az utazást, És te már arról faggadsz, hogy mikor érünk vissza? dörte meg ottó mosolyogva a vékony száját szinte teljesen eltakaró bajuszát. Netán nem örülsz a potya vakációnak? De, de, nagyon, papa, tényleg, igazán? bólogatott a fiú. Hát akkor? vette a tenyerébe Flórián hegyes kis állát. Csak Simon miatt kérdezem, emelte rá a fia aggódva a szemét. Tante Emma felsóhajtott. Hogy kire ütött ez a gyerek? Simó miatt ne fájjon a fejed, fiam. Majd Tante Emma vigyáz rá. Vetett egy ellentmondást nem törő pillantást a húga felé. Négy hónap nem a világ. Természetesen, adta meg magát az asszony. Mire visszajöttök, már javában tavasz lesz, és a kertben kergetheted a nyuladat, fűzte hozzá szárazon ki nem állta a szőrös jószágot. Pontosabban pástétomnak elkészítve semmi kifogása nem lett volna ellene, de hogy nap mint nap el kelljen viselnie, hogy egy szőrös négylábú cikázik a szalomban, apró barna galacsinokkal jelezve, hogy merre járt, igencsak nehezére esett. Az egyenetlen burkolaton nagyokat huppanva döcögött a hintó a villájuk felé, minden egyes lépéssel megkönnyebbülést hozva, Tante Emma számára, hogy maguk mögött hagyják végre a házait. Egy napsárga, elegáns épület előtt álltak meg a lovak. A kőkerítésre felfuttatott borostyán először csak a felső szintet engedte látni. Az örökzöldekkel teleültetett, kaspókkal díszített boltíves veranda csak a kertbe lépve mutatta meg magát. Az inas nyitott ajtóval fogadta őket, a szellőztetés miatt kitárt ablakoknak köszönhetően már messziről hallotta a közeledő paták dobogását. Lesegítette az érkezőkről a kabátot. Tante Emma pedig azon nyomban magához intette a cselédlányt, hogy gondoskodjon a fiatal úrnak tiszta ruhájáról. Hiszen így nem kerülhetnek a sógornője szeme elé, még csak az kellene, hogy Alíza nyelvét köszörülje rajta. Az együttöltött hosszú évek alatt sem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz. Úgy érezte, hogy Aliz nyükként éli meg a jelenlétét, hogy nem becsüli meg, annak ellenére, hogy komoly szerepet játszik a gyerekek pesztrálásában. Ő maga pedig nem tudta a bátyának megbocsátani, hogy egy idegent engedett a szülői házba, hogy egyik napról a másikra, a szerelem csapdájába esve, kitárta az ajtajukat egy nő előtt. Egy nő előtt, akinek véleménye szerint a hirtelen jött szenvedélyét, leginkább a Hochfeld família neve és rangja tüzelte. Egy vénylány lány irítsége beszélt belőle. Nem volt igaza. Gazdagon terített asztal várta őket. forrongőzölgő zölgő fácán levessel, két ovális tálon púposodó főt zöldséghalommal, tucatnyi grízgaluskával, és az ezüst kanalak mellett háromféle villával, jelezve, hogy még több fogás követi a bevezetőt. Aliz ott ült, türelmetlenül bíbelődve az előtte heveredő, keményített szalvétával. – A dél az tizenkét órát jelent, és nem negyed egyet! – rázta meg az asszony a fejét, amikor végre beléptek. – De hiába próbált szigort erőltetni a finoman búderezett arcára. – a szája sarkában mosoly buikált. otto fel 17 év alatt sem tudta megunni a felesége élete telivonásait. Az apró ráncok ellenére, vagy talán épp azért számára tökéletes arcot. Szabadkozva sietett hozzá, hogy megcsókolja. Bocsássom meg, kincsem. Csak 15 perc. Csak egy negyed órácska a bűnöm. De ígérem, legkésőbb három nap múlva kiengeztelem, emelte a szájához a felesége kezét. Márha le nem késjük a hajót, unyorgott Aliz, tette-tett szemrehányással. Florian, kisfiam, kaphatnék tőled is egy ölelést? Intette kedvesen a kisebbik fiát magához. A nagyobbik, Sebastian, akit az anyja már korábban az asztalhoz parancsolt, Mereven maga elé bámulva ült, még csak egy pillanatra sem nézett fel az öccsére és az apjára. Dühös volt. A család többi tagjával ellentétben egyáltalán nem volt ínyére az utazás. Egy majdnem tizennégy éves fiatalembernek jobb dolga is akad, mint heteken át összezárnia magát az öccsével és a szüleivel. Még csak pár hónapja, hogy sikerült kiharcolnia egy különálló lakrészt a villában, erre most tessék. Az apja hallani sem akart arról, hogy saját kabinja legyen. Az anyagi lehetőségeik, miatt ugyan könnyedén megengedhették volna maguknak az effajta luxust, de a helyhiányt még pénzzel sem lehetett volna pótolni. Nem ők voltak az egyetlen gazdag család Hamburgban, a hatalmas gőzősre pedig már hónapokkal korábban elkelt minden jegy.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 Tényleg leesne az álla! Lássa csak, hogy hol forgolódik az apja! Engedd el, asszony! Ürítette ki Gerhard a poharát. Felőlem, ni is veletek tart, vonta meg Anna Höfner a vállát. Nem való kis Dednek az a hely. Tudod, hogy hányan lesznek? Eltiporják, aztán meg csak jönne a siránkozás. Állapította meg a férfi tényszerűen. Muti, csak most az egyszer, kérlelte Frida tovább.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 Hans Zimmermann tekintete percek óta a vasárnapi újságra tapadt. Már vagy harmadszorra olvasta el a nyugtalanító híreket, az egekbe szökő pulzusán pedig csak rontott az erőteljes illatú fekete. A korán őszülő halántékán apró verejtékcseppek mutatták a felkavart kedély állapotát. Tisztában volt vele, hogy a szervezetének jobbat tenne most egy langyos kamillatea, de képtelen volt lemondani a kávés sejmes zamatáról. Igazán igyekezhetnél nincs annál kínosabb, mint elkésni egy istentiszteletről, lépett be az ebédlőbe a felesége. Hans végre felemelte a fejét, és egy nagyot sóhajtva összehajtotta, majd félretette a lapot. Ha nem bánod ma, inkább itthon maradnék. Valami megülte a gyomromat. Menjetek csak ti ketten! utána pedig csak úgy is zavarnék a cukrászdai tereferénél, mert ugye beültök még egy laltra. Ha szükséged lenne pénzre, az íróasztalon felső fiókjában elegendőt találsz. Remélte, hogy a felesége rábólint az ajánlatára. Semmi kedve nem volt a vasárnapi prédikációhoz. A tudomány segítségére volt most szüksége, nem a jóistenére. Napok óta hadban állt a hitével, nem először rohamozták meg a kétejek, de ma reggel kemény harcot vívott vele. – Hánsz! – fancsalodtak el Dorote a szép vonásai. – Hánsz! – harsogta újra, mire a férje azonnal tudta, hogy erősen romlottak az esélyei. – Nem csak apró van a fiókban, bábszínházba is elmehettek. Csináljatok magatoknak egy szép napot! – ház, bábszínház, bábszínház házba akarok menni!-viharzott be az ebédlőbe Szofi. Anyuka, anyuka, ugye elvisz magával? ölelte körbe az anyja derekát, de az idegesen eltolta magától. Vigyázz, kérlek, még összegyűröd. Lassan te is érezhetnéd, hogy mennyire fontos a megjelenés közölte, majd egy látványos mozdulattal megigazította a lánya copfjai díszítő masnikat. Nem megyünk apád nélkül sehova! Egy család vagyunk, még csak az kellene, hogy megszóljanak, húzta fel az orrát. Dorotea, kedves, ugyan már. És amikor a barátnőiddel flangálsz a városban? Vagy amikor órákon át járjátok az üzleteket Sofival, hogy felfrissítsd a havonta változás után kiáltó gardróbodat? jelent meg hánszája sarkában egy alig látható halvány mosoly. A vasárnap a Szent! A délelőtti Isten tisztelet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hozzátartozzunk. – Hozzá? Pontosítanál? – húzta fel Hans a szemődökét. Dorotája hadakozott még egy kicsit magában, a megfelelő szavakat kereste. – A hamburgi elithez, a felső tízezerhez – vetette fel az állát. – Ugyan már, mintha ezen múlna bármi is. Amíg rendszeresen tékozlozó zsúrokat tartasz, és szinte hetente megjelensz a jótékonysági rendezvényeken, hogy bőkezűen szórd az általam megkeresett pénzt, nincs mitől tartanod. Dorotea elfehéredett, majd rá egy pillanatra vörösre festették az arcát a kitágult erek. Mint egy darássípés, csípés, úgy érték a férje szavai. Nem először dörgölte az orra alá, hogy ő a család fenntartó, hogy ő gondoskodik az anyagi javakról. Mégis mit gondol, mi más lehetne a felállás? Talán azt szeretné, ha munkába állna? Tehető arról, hogy ház büszkeségből nem fogadja el az apósa támogatását? Vagy hogy az anyósa ennyire zsugori, és a fogához veri a garast? Hogy hozhatja ilyen helyzetbe? Ráadásul a lányuk előtt. Szégyeld magad, Hánz! Sziszekten lesújtva. Hans már bánta a meggondolatlanságát. Igazságtalan volt, hiszen a felesége csak megpróbál megfelelni a szerepnek, amit ráosztottak, amit ő osztott rá. Hogy amíg ő pénzt keres, addig az asszony irányítsa a házzal kapcsolatos tennivalókat. Őrködjön a személyzet felett, és gondoskodjon arról, hogy Szofi kiváló nevelésben részesüljön. De már több hónapja szorult a nyaka körül a hurok. Nehezen tudott uralkodni magán. Szofi türelmetlenül hallgatta a szülei társalgását. Mint olyan gyakran, most is érezte a feszültséget a levegőben, de alig nyolc évesen nem tudta még megfogalmazni a pontos érzéseit. Máskor ilyenkor felszaladt az emeletre, hogy a babáival terelje másfelé a gondolatait. De most indulni készültek, a templomba, és reményei szerint majd a bábszínházba is. Sajnálom, bocsáss meg, kedves! Kisé összecsaptak a hullámok a fejem felett. Nyúlt Hans Zimmermann békítően a felesége keze után. Dorotea félrefordított fejjel hagyta a mozdulatot, nem nézett Hans szemébe, de elfogadta a béke jobbot. Igyekez, még csak az kellene, hogy ne legyen helyünk. Templomszolga a Mihelbe irányítson át, szólalt meg némileg megenyhülve. Elviselhetetlen hőség telepedett a városra. Voltak napok, amikor 37 fok fölé is kúszott a hőmérséklet, amire sokak szervezete rosszul reagált. A hamburgiak hűvös, Esősnyarakhoz szoktak. Kellemes 24-25 fokos időjáráshoz, ami legfeljebb csak a szűkös tetőtereken rekesztette meg a levegőt. A kikötői munkásokat és a földön dolgozókat ugyan úgy is megkapta néha a nap, de olyan augusztusra, hogy ennyi embert kelljen hőgúta miatt kórházba szállítani nem emlékezett Hans. Azonban a hőség közvetlen következményein túl volt valami, ami még inkább aggasztotta az orvost. Két nappal korábban sürgősségi nyomatékkal kihívtak egy beteghez. Egy építőmunkáshoz, aki átlagosnak tűnő gyomorfertőzéssel ébredt, hasmenéssel, görcsökkel, némi hányingerrel. A férfi a tünetek ellenére munkába indult, ahol azonban a gyengesége miatt nem sok hasznát vették. A lassan felszökő láza és a meleg miatt az elba a vizével próbálta oltani a szomját, és otthon a felesége a jól bevált régi módszer szerint úgy szintén folyamatosan vízzel itatta, hogy megvédje a kiszáradástól. Ennek ellenére, és itt kerítette Hans Zimmermann először a hatalmába a nyomasztó sejtelem, vagy épp ezért a férfi állapota óráról órára rohamosan romlott, még nem délután ötkor az eszméletét vesztette. Azonnal kórházba szállítatta, ahol rögtön infúzióra kötötték. De mit sem ért a gyors segítség, szombatra virradóra meghalt a beteg. Csak úgy, mint a kollégája dr. Hansen által megvizsgált dokmunkás, akihez szombaton a kikötői felügyelet volt kénytelen orvost hívni, miután egyik pillanatról a másikra sugárban összehány több, a gyarmatokról érkező raklapot majd hirtelen fuldokolni kezdett, és görcsöktől rángatva az eszméletét vesztve összeesett. Hans Zimmermann számára éhesztőnek tűnt a hasonlóság az egyetemi tanulmányainál elemzett néhány évtizeddel korábbi esetek és a jelen történései között. De nem állt szándékában elhamarkodottan nyugtalanságot zúdítani a környezetére. Precíz ember volt, mindent gondosan eltervező. Egy kis szerencsével hétfőre, legkésőbb kedre megkapja a laboratóriumi vizsgálat eredményeit, addig akármennyire is a nehezére esik, türelemre kell intenie magát. A belvárosi útjavítási munkálatok ellenére is időben odaértek a Szent Petrihez, és még helyük is akadt. Úgy tűnt, hogy sokan nem akartak kimozdulni otthonról a szélsőséges időjárás miatt. A templom márkor hűvös falai már alig-alig oltalmaztak a kánikulával szemben. A verejtékező hívek forró lehelete még tovább mérgezte az egyébként is állott levegőt. A hőmérséklet megkívánta volna, hogy zárva tartsák a hatalmas, kétszárnyas ajtót, az oxigén hiány viszont az ellenkezőjét követelte. Legyezők suhogtak a hölgyek kezében, Az urag monogramos zsebkendőkkel törölgették A verejtékező homlokukat. Íratlan szabályok uralták a vasárnapi istentiszteletet. Az első sorokban az arisztokrata családok foglaltak helyett. Mögöttük a jó módú polgárság tagjai. A szegényebbek, Leginkább állva hallgatták végig a prédikációt, vagy egy kis szerencsével a karzaton találtak maguknak helyet. Szofi unottan lapozgatta a Zsoltáros könyvét. A fagyalt körül jártak a gondolatai, amire ígéretet kapott. Zúgott a feje a melegtől, sokért nem adta volna, ha már végre útjukra bocsátja a tiszteletes Isten bárányait. Egyébként sem tudott sokáig együltében megmaradni. De most, hogy majd meggyulladt körülötte a levegő, még kevésbé bírt magával. – Szofi! – sziszeget rá az anyja. – Szedd össze magad! De a szőke szopfos kisasszony nem hagyta abba a kalimpálást, a nyakát nyújtogatva forgolódott, remélve, hogy talál valamit, ami izgalmasabbnak bizonyul a kezében lévő könyvnél. Az alsó szint után a karzatot pásztázta a szeme. Alaposan megszemlélve az ott Szinte kivétel nélkül tiszta ruhát viseltek mind, a hajukat is rendbeszették, mégis annyira másnak tűntek, mint azok, akik között ők forgolódtak. Dorotea görcsösen ügyelt arra, hogy a szerinte nekik megfelelő társaságban töltsék az időt, hogy Sophie szűrű gyerekek között legyen. Vagy még jobb módúakkal, hiszen az okos ember felfelé barátkozik, hangoztatta nem egyszer, mint valami különleges értékkel bíró bölcsességet. szófit azonban a korából adódóan nem igazán érdekelték a társadalmi különbségek. Gyermeki kíváncsisággal szemlélte a számára idegen, de tetsző dolgokat. A karzaton daluló, fehér gallérú, keményített vászorúhát viselő vöröshajú kislány pedig kifejezetten tetszett neki. A Zsoltár éneklése közben egyszer még össze is akadt az egymást mustráló tekintetük. Nem először látták egymást, Fridáék is rendszeresen jártak a templomba. Anna Höfner sosem hagyta volna ki a vasárnapi áhítatot. és bár a szürke hétköznapokon nemigen törődött vele, hogy milyen ruhát ölt magára a Höfner család, a vasárnapi istentiszteletre kifogástalan öltözékben érkeztek. Ugyan a bakfis róza és a kamasz Tobiász felett már nem bírt hatalommal, de a férje és a három kisebb gyermeke kötelességtudóan elkísérte a mélyen vallásos asszonyt. Tizenegy után néhány perccel lassan kiürült a templom, aki tehette az Alster vagy az Elba közelébe menekült. Sophie sem akarta már a cukrázdát,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 de az ellenkezése ezúttal is csak egy fikar színy késlekedésben mutatkozott meg. Felkelt, egy sajnálkozó pillantást vetett a bátyjára, majd kitárta mindkét ablakot, menekülő útvonalat mutatva a savanyú, émeítő szagoknak. És csengett a fülébe a szó, életében nem először irigykedve gondolva a nővérére.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 Már korán reggel elért hozzá a kórház folyosóját ellepő zúgolódás. Tanácsos úr, hajtott fejet cimmerman, amikor végre engedélyt kapott arra, hogy belépjem. Krausz illemtudóan felállt, és kezet nyújtott a kollégájának. Széles író azt szigorú rendul alkodott, amit csak a sarkik tárt ablakon át beszökő szellő bontott meg néha azzal, hogy arrébb fújt egy-egy papírlapot. Johan Kraus ilyenkor fürgén lecsapott a kósa rendetlenkedőre, és igyekezett azonnal helyreállítani a fegyelmet. Mérhetetlen ellenszemvel irányult a legkisebb káosz iránt is, márpedig érzése szerint dr. Zimmermann látogatása e felé terelte a napját. Tanácsos úr, megjöttek az első próbák a laboratóriumból, szinte semmi kétség nem maradt.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 Tizenegyedik fejezet Jól van, nem szeretnék újra vitába szállni. Ha valóban ennyire aggasztó a helyzet, akkor különösen szükségünk van az úr vigasztaló szavára. Kérlek, ma mindenképpen kísérj bennünket az Isten tiszteletre. Hörpinte Dorotea a csészéjébe. Hans vonásai megkeményedtek. Nem, és ti sem mentek. Kérlek, most az egyszer hallgas rám. Csak a legszükségesebbeket pakoljátok össze, a többit majd utánatok küldetem. Aha, húzta el Dorotea a száját. Tehát bár állításod szerint ennyire komolyabb veszély, te mégsem jönnél velünk. Nem találod kisi ellentmondásosnak a helyzetet? Orvos vagyok, nekem itt a helyem. Ó, hát persze, mint mindig. Minden fontosabb a családodnál. Ne kezd ezt, kérlek, Dorotea. Ne légy igazságtalan. Mindennél jobban szeretlek benneteket, ezért kérem, hogy utazzatok vidékre. Egy kicsit távolabb a zsúfod belvárostól. Oda, ahol nem ér el benneteket a csatornákból áradó bűz és a halál lehelete. Fati, meg fogunk halni? Lépett be Sophie Riad tekintettel a szalomba. Lefelé görbülő szája azt mutatta, hogy mindjárt elsírja magát. Nem lesz semmi baj, kislányom, sietett az apja hozzá, hogy felkapva egy csókot nyomjon a homlokára. Elmentek édesanyáddal egy kicsit nyaralni. A nagyanyád alig várja, hogy újra együtt tölthessetek egy kis időt. De már júliusban is voltunk ott két hetet, jött a nyafogó válasz. Nem szeretem a bogarakat, meg a békákat sem, tele van velük a kerti tó. Kincsem, jól fogod magad érezni. Belló is élvezni fogja, hogy nem kell pórázon lennie, és a mamára is ráfér egy kis pihenés. Egy kertben, ahol friss levegő és a természet veszi körül. És egy anyós, sóhajtott el. Sophie két kézzel szorította magához a hajas babáját. A kocsisúk Bertolt kénytelen volt a város túloldalától visszafordulni, amikor a kislányba beléhasította a felismerés, hogy otthon felejtette Biancát. Dorotea ugyan még megpróbált egy darabig tiltakozni a szerinte felesleges kitérő ellen, de látva a lánya kétségbe esett arcát, és halva a lassan hisztériába forduló könyörgését, beadta a derekát. Sophie végre megnyugodott, és az ögykölődéstől elálmosodva bámult ki a kocsi ablakán. Csalódott volt, hogy megint nélkülöznie kell az apját. Nem értette a sokakat foglalkoztató új helyzetet. Leginkább csak haragot gerjesztett benne. Járványt emlegettek, egy ronda kort, de az apja megígérte, hogy ők nem fognak meghalni benne, akkor meg mitől kellene félnie? Az apjára mindig lehetett számítani, soha nem hazudott. Azt mondta, akármilyen drámai is a helyzet, ők életben maradnak. Akkor meg mitől kellene tartania? A többiek különösképpen nem érdekelték, hiszen nem ismerte őket, a betegeket, meg a leendő halottakat. Tulajdonképpen a szűk családján kívül alig ismert valakit. Az apjával ellentétben az anyja nem akarta, hogy iskolába járjon. Inkább házi tanítót fogadtak mellé. Mert bizonyos körökben azt úgy illik, hangoztatta az anyja, hozzátéve... Hogy az ellen természetesen nincs kifogása, hogy Sophie ifjúhölgyként majd egy intézményben folytathassa a tanulmányait. Egy iskolában, ahol a többi ifjú hölgyel egyetemben felkészítik az életen legfontosabb feladatára, arra, hogy miként lehet jó feleség, aminek természetesen az egyik alappillére a háztartás vezetése és az alkalmazottak teendőinek a koordinálása, Szögezte le némi szemre hányással a hangjában. Így jelez be a férjének, hogy mennyire rossz néven veszi, amiért nekik jelenleg csak egy kocsisra, egy szobalányra és egy szakács nőre futja. Tumultus fogadta őket az elpsoszén, a város méltán híres főútján. Láthatóan nem ők voltak az egyetlenek, akik maguk mögött akarták hagyni Hamburg sűrűjét. A lovaskocsik egymás után sorakoztak a fehérre meszelt őrház előtt, arra várva, hogy végre odaadhassák az úti adót, amelynek megfizetése nélkül senki nem gurulhatott rá a több mint nyolc kilométer hosszan elnyúló országútra. Csak a gyalogosokat nem tették fel, de a sűrűsödő forgalomnak köszönhetően belőlük egyre kevesebb akadt. Aki andalgásra vágyott, a parkokban vagy közvetlenül az elba melletti korzón próbált feltöltődni, száműzve néhány órára a nyomasztó gondolatokat. A tenger felé tartó, lassan hömpöjgő folyó mentén sokasodó tágas birtokok már sok évtizede kényeztették a városból egy időre menekülni vágyó jó módu kereskedőket, politikusokat, felkapott költőket és képzőművészeket, akik nem ritkán nyári rezidenciaként használták az ősfákkal és rododendronokkal körbeülelt villákat. Oly távol és mégis oly közel, a lüktető belvárostól egy békebeli tündérkertet kínált ez a környék, a világnak egy szeletét, ami ezúttal is oltalmat ígért. Végre rájuk került a sor. Doroteve egy halványilag kis szütyőből elővette az érméket, átadta az egyenruhás örnek, majd megkönnyebbülve hátradölt. Már csak fél óra, és végre kinyújthatja az elgémberedett lábait, és lazíthat a túlságosan is szorosra húzott fűzőjén. Szinte sosem teltek felhőtlenül az anyúsánál töltött napok, gyakran feszült közöttük ellentét, meg annyi témáról másként vélekedtek, és ami pedig az öltözködést illette, Egyenesen megbotránkoztatta a férje anyja. Ha nem voltak vendégeik, az anyusa egyáltalán nem ragaszkodott a szigorú társadalmi elvárásokhoz. S bár Irptraud Zimmermann vagyona megengedhette volna, hogy egy fél tucatnyi kertészel gondoztassa a birtokot, amit csak birt igyekezett maga elvégezni. Gyümölcsfákat metszett, komposztált, és maga őrködött a haszonkert felett is és mivel érthető módon felettébb nehezére esett volna fűzőben, vagy nyakig gombolt, térdben szűkülő, uszályos ruhában elvégezni ezeket a tevékenységeket, volt, hogy nadrágot húzott, és gumicsizmában lépdelt az ágyások között. – Mama, szomjas vagyok! – fordult Szofi az anyja felé. – Mindjárt ott vagyunk, a nagyanyád minden bizonyal jeges limonádéval vár. Szofi hirtelen elfehéredett, amikor egy kétszintes, alacsony kerítéssel körbefogott sarokház mellett ügettek el a lovak. – A szellemház! – sutogta az anyjának kiszáradt torokkal. – Ugyan már, csak egy ostoba mendemonda – legyintett Dorotea, magának sem bevalva, hogy nem szívesen sétálna az épület közelében éjnek idején. Az évek óta elhagyatottan álló házban állítólag a sötétség leple alatt recsegés, nyikorgás, halk és nyögdécselés uralkodott, ami egyeseket borzongással töltött el. Másokat viszont leginkább megbotránkozással, gyanítva, hogy esetleg tiltott légyottoknak ad helyet a megtépázott villa. Könnyen lehet, hogy Szofi számára ez utóbbi magyarázat még ijesztőbb lett volna. Ezért, amikor egyszer előállt a szomszéd gyerekektől hallott történettel, a nagyanyja inkább a szellemekről mesélt. „Óma imme, óma imme, kiáltotta a kislány, amikor végre bekanyarodtak a kétszárnyas vaskapun. Irmtraut Zimmermann még nem hallotta a lelkes üdvözlést, de látni már látta a hintó ablakából kiintegető kezet. A villalépcsőjének tetején várta a vendégeit. Egy moha zöld, Derékék testhez álló, onnantól lefelé lágy esésű ruhát viselt, széles karimájú szalma kalappal, amely elsősorban nem az eleganciáját szolgálta, hanem a védelmét. Irmtrau Zimmermann, ha tehette, az egész napot a kertben töltötte. Megviselte volna a bőrét, ha nem rejti el az égető sugarak elől. Csak ebéd után húzódott vissza a szalomba, hogy olvasson egy kicsit mielőtt újra a kertészkedésnek adta volna magát. Esténként azonban szívesen fogadott társaságot, úgy az Indiából hozatott te a különlegességekkel kényeztesse a vendégeit. Sophie nem örökölte a nagyanyja természet iránti rajongását. A virágok és az illatos gyümölcsök ugyan őt is el tudták csábítani, de a kúszómászok népségétől irtózott, a giliszták taszították, Hangosan felsikoltott, ha meglátott egy csigát, és képes volt félbeszakítani az uzonnát, ha megjelent egy darázs a sütemények körül. Nem vonzotta az alma szüret. A tóban is csak nagyritkán mártózott meg. Számára a délutáni sziesta jelentette a pontját, amikor a nagyanyja különböző történetekkel traktálta, vagy éppen felolvasott neki. Szofi maga is szívesen lapozta a könyveket de az óma imme hangján tolmácsolt regényekkel semmi sem tudott vetekedni. Irm Traut Zimmermann szöges ellentéte volt Doroteának. Míg Szofi anyja mindent elkövetett annak érdekében, hogy a házassága révén bekerüljön a felső tízezer milliőjébe, addig a nagyanyja örömmel kokettált a határok feszegetésével. Jobb dolgotok lesz itt most nálam, Ölelte Irmtraud magához az unokáját, amikor a gyerek lekászálódott a kocsiról. Dolotea? Bicentett aztán a menye felé. A túlzottan intim üdvözlés ezúttal is elmaradt. De azért egy barátságos mosoly megjelent az asszony arcán, amikor betessékelte a fia feleségét. Merész Eklektika uralta az angol birtokok ihlette udvarházat. Irmtraud Zimmermann minden porcikájában írtózott attól, hogy fejet kelljen hajtania az arisztokrácia által megkövetelt tradíciók előtt. És ezt büszkén megmutatta az otthonában is, ahol jól megfért egymás mellett az apró részletességgel kidolgozott, arany ornamentikával díszített töltkómód és a fenyőből faragott szekrény, amivel amúgy leginkább a paraszti portákon találkozhatott az ember. A mahagoni parkettával borított szalomban hatalmas kristálycsillár szórta esténként a fényeket. A kandalló felett azonban, a máshol megszokott barokk tükör helyett egymáson hasaló könyvek tornyosultak. Az ötvenes évei végén járó asszony a formákhoz hasonlóan a színekkel is nagyvonalúan bánt. Míg más világban két-három színnél sosem jelent meg több egy helyiségben, Érmtraub Zimmermann házában csak úgy versengtek egymással az árnyalatok. Dorotea nyelvén nem egyszer ott ült egy-egy felkapott lakberendező neve, amelyet előszeretettel osztott volna meg az anyósával, de aztán győzött a józan esze, hogy az egyébként is döcögős kapcsolatoknak nem biztos, hogy jót tenne az efféle kéretlen tanácsadás. Felfoghatatlan volt számára, hogy valaki, aki bárminemű luxust megengedhetne magának, nem ruházza át a szerinte hozzáértőkre ezeket a dolgokat. Irmtraud tapasztalt, bölcs asszonyként, természetesen gyakran átlátotta mene gondolatain. Csak éppen fityethányt rá. Legalábbis, ilyen téren. Mert bár Dorotea úgy érezte, hogy nem szíveli az anyósá, hiszen az évek alatt számtalanszor hozta olyan helyzetbe, amiben igen csak kínosan érezte magát, nem volt igaza. Írtra senkihez nem volt negédes, de pontosan tudta, hogy kik azok, akik megbecsülést érdemelnek, és kik azok, akikre szüksége van. S bár gyakran nem értette a menyét, elfogadta őt a fia, és az egy szem unokája miatt is. Ó, ma imbe! Kérhetek egy jeges limonádét? Pördült Sofia a teraszra, ahol az anyja és a nagyanyja épp készültek az uzsonnához helyet foglalni. Az apád azt mondta, hogy most inkább teát ígyunk. A reggel felforralt víz még nem tudott megfagyni. Emelte fel Irmtraud a kancsót. Új, nem kérek teát! Ó mi, drága, ómi, nagyon szomnyas vagyok! Nem gondolnám, hogy egy kis fűsítő bárkinek is megárthat. Még hőgutát kap szegény gyerek, áll Dorotea a lánya pártjára. Ugye nem bánja kedvesem, ha a kis ujjából szopott szakértelme ezúttal alul marad? Töltött Irmtraud az unokájának. Dorotea belesápadt az anyósa szavaiba. Szíve szerint a nyakába zudította volna a forró teát. Sophie, mint mindig, most is megérezte a levegőben vibráló feszültséget. Odahaza is elviselhetetlen volt számára, de itt, amikor még a védelmet adó szobájába sem tudott felszaladni, még inkább nehezére esett tartania magát. Először csak a szipogás kerítette hatalmába, majd a könnyeit törölgetve elsírta magát, és elfutott. Belló azonnal a segítségére sietett, és a kis gazdája kezét nyalogatva nyújtott vigasztalást. – Most elégedett? – Ezt akarta? – nézett Dorotea az a szemébe. – Ugyan már, talán nyers voltam egy kicsit, de hát én már csak ilyen vagyok. Hán szerint a baktériumokkal teli víz jelenleg az egyik legnagyobb veszély. Ha nekem ide telefonált, nyilván magát is figyelmeztette. – Kitűnő szakember és a férje. Miért nem bízik meg benne? Dorotea a szája sarkában megjelent egy halvány fagyar mosoly. Elkényeztetik ezt a lányt. Ha ilyen mimóza lélek, nem tud majd az életben helytálni, folytatta Irmtraud. A megfelelő félgy mellett talán nem is lesz szüksége rá. Az majd helytál kettejük helyett is. Meret Dorotea a maga elé, de az anyósa elengedte a füle mellett a szavait. Estére vendégeket hívtam. Csak a Hochfeld familiát. Nem árt az unokámnak egy kis társaság. Ismeri őket, ugye? A kisebb fiú, Florian, talán vele egy idős. Kedves kölyök. És a nagyobbik, Sebastian is rendes gyerek. Majd tollasoznak, vagy besélnek a Hajó útjukról a Viktórián. Milyen nagy élmény lehetett, vágyakozott. Bizonyára az volt... De én ilyesmiről csak álmodozhatok. A maga fiának még arra is kérvényt kell benyújtani, hogy velünk töltsön egy hétvégét. Vagy talán tévednék? Látja itt valahol? Gúnyolodott Dorotea. Ugyan kedvesem, ez úgy hangzik, mint a Párizsból hozatott gramofonomon felejtett lemez. Hans nem más nőknek csapja a szelet, hanem dolgozik. Jelenleg az egész város érdekében, a helyet, hogy büszke lenne rá. Büszke vagyok. Hogy ne lennék. De néha otthon is szükség van a jelenlétére. Sóhajtott egyet. Amikor hozzáment, már akkor is tudhatta, hogy mi vár magára. Az orvosi hivatás semmihez sem hasonlítható. Tudhattam, lárifári. Még szinte gyerek voltam. A szerelemtől elvakított fruska. Na látja. Akkor legalább átélte azt, ami a nők nagy részének még csak meg sem adatik. Belekóstolt a szerelembe. Sokakat még csak a sem érint meg soha. Jó ügyvédje a fiának, ezt el kell ismerni. De most fáradt vagyok a csatározáshoz. Kimerültem az úttól, ha megengedi egy kicsit, rendbeszedem magam a vendégség előtt. Gondolom még ön is átkíván öltözni. Szúrt oda az anyósának. Mindeközben Szofi a kert keleti végébe húzódott. Furcsa módon nem a pikirt tett nagyanyjára haragudott, hanem az édesanyjára, amiért az nem szólt vissza semmit. Mivel a beszélgetés folytatását nem hallotta, úgy vélte, hogy az anyja alul maradt. – Miért nem védekezett? Miért nem vágott azonnal vissza? – Ha a papa itt lenne. – Azonnal rendet teremtett volna, persze finoman kibékítve a feleket. De a papa most nem volt itt. Megint nem, szorult össze a gyomra. Hirtelen eluralkodott rajta a félelem. Mi van, ha a városban tényleg olyan nagy a baj? Mi van, ha a papa is veszélybe kerül? Magához húzta bellót. Szorongató öleléssel próbálta megnyugtatni magát, de a kisfoksi inkább labdázásra vágyott, ezért halk morgással jelezte, hogy a jóból is megártassok. Este fél hét előtt pár perccel kocsi fordult be a kapun. Herr Hochfeld a hugával és a két fiával érkezett. A feleségét délután váratlanul leteperte valami, gyomorfájásra paraszkodik, gyengélkedik, ezért inkább otthon maradt, magyarázta Irmtraubnak. Akkor talán jobban tesszük, ha szabadban a teraszon fogyasztjuk el a vacsorát, közölte Intraud kedvesen, de ellentmondást nem tűrő hangom. Hogy ne, hogy ne, felelte Her Hochfeld, miközben érezte, hogy az arcába száll a vér. Talán mégiscsak otthon kellett volna maradniuk. Még csak az kell, hogy majd azt mondják, ők hoztak ide valamiféle nyavaját. A felesége ellenezte, hogy eljöjjenek. Ugyanakkor mindig túl az a drága teremtés. A kérésére kiköltöztek a nyári rezidenciára, amíg megnyugszanak a kedélyek. De azért bezárkózni a négy fal közé csak nem lehet, cikáztak a gondolatai, miközben keze csókolni készült, de Irmtraud a járványügyi helyzetre hivatkozva nem emelte fel a csuklóját. Otto Hochfeldnél csak Doroteát feszélyezte jobban a jelenet. Ott rombaságnak tartotta. Ráadásul az anyósa a szerinte túlzott óvatosságával megfosztotta őt is a finom érintéstől. Ez utóbbit ugyan alig merte bevallani magának, hiszen asszonyként, távol kellett, hogy álljanak tőle az effajta fajta gondolatok. De azért nem tagadta, nem bánta, amiért Alice Hochfeldet nélkülözniük kellett. Persze nem akart igazságtalan lenni. Hiszen a legnagyobb igyekezettel sem tudott felhozni a nála néhány évvel idősebb asszony személye ellen bármi rosszat. De a tény, hogy a Hogfeld házas pár mások előtt sem rejtette véka alá, hogy több évtizednyi együttlét után is mennyire vonzódnak egymáshoz, bosszantotta. Az apró cinkos mosolyok, a diszkrét, de mégiscsak látható érintések a tökéletesnek tűnő boldogság, amely akaratlanul is felnagyította a körülöttük lévő párok tökéletlenségét. De Alice Hochfeld ma elmaradt, esét adva ezzel arra, hogy Otto a maroknyi társaság többi nőtagjának szentelje a figyelmét. Sophie bíráló tekintettel követte a közjátékot, ahogy az anyja a magas, csinos férfi jelenlététől elpirul. Innentől kezdve egész este ötleste. Ugyan egy negyed órát tollasozott a kisebbi Hochfeld fiúval, Floriannal, és talán más körülmények között Sebastian hencegő elbeszélései is érdekelték volna. De ezúttal úgy érezte, hogy kötelessége örködnie az anyja felett. Otthon szinte sosem látta ennyire felszabadultnak. Konyakot szopogatva, egy társasjáték színes táblája mellett. Ezúttal nem csak a nagyanyja érces nevetése kísérte a játékot, hanem az anyja kacagása is. Máskor a félkarját odaadta volna ezért a jókedvért, de most zavarta ez a nagyvidámság. A papával sosem látta ilyennek. Haraggal töltötte el az árulás. 12. fejezet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 a veszélyt körforgásba. 13. fejezet Hans Zimmermann az asszisztense kezébe nyomta a korlapot, majd leült Frida ágyához. A fiatal medikus életten nézte a véleménye szerint meggondolatlan mozdulatot. Hans látta a bíráló pillantást, de nem kezdett magyarázkodásba.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 suttogta Frida lelassítva a lépteit. Frida. Szipogta a fiú, meglátva őt. Tizenötödik fejezet Október második felére végre lecsengeni látszott a járvány. A több mint nyolcezer áldozattal úgy tűnt, hogy lassan jól lakott. Itt-ott felszedett még néhány morzsát, de a kórházakban újra helyreállt a rend. Mindenkit el tudtak látni, ha pedig az ellátás nem vezetett sikerhez, legalább mindenkit el tudtak tisztességben temetni. A kikötői forgalom ugyan továbbra is erősen korlátozva volt, de újra megnyitották a kapuikat a színházak és az iskolák, s bár a város még sokáig nyalogatta a sebeit, lassacskán kezdetüket vették a megszokott hétköznapok. Fridáik otthonára azonban szinte mindig nyomasztó borult, amit csak Tony tört meg néha, hol nyöszörgéssel, hol az életet váratlanul dicsőítő gyermeki kacagással, ami még a legsötétebb pillanatokban is képes volt mosolyt varázsolni Anna Hüfner arcára. A gyázban megtört asszony a két megmaradt gyermekébe kapaszkodott. Észre sem véve, mekkora terhet pakol, a szintén a fél családját elvesztő kislánya vállára. Frida erőn felül próbált megfelelni a rákirót feladatoknak. Nyolc és fél évesen főzött, takarított, miközben fél szemmel mindig a kisöcsét vigyázta. Mint azon a csütörtökön is, amikor Hans Zimmerman kopogása törte meg a délután csendjét. Toni mélyen durmult, Anna Höfner pedig ágyneműt javított kézzel, görnyet háttal, egy petróleumlámpa gyenge pislákoló fénye mellett. Odakint még tompán szórta a sugarait, a bágyat, őszi nap, de a dohos parányi ablakokkal bíró házban már a sötétség volt az úr. Frida meglepetten meredt az orvosra. Azonnal megismerte, pedig ezúttal sem fehér köpenyt, sem maszkot nem viselt a férfi. A szemei árulták el, a fáradtságtól karikás, de mégis élénk szürkés-zöld szemek, amelyek gyógyírként simogatták Frida lelkét, amikor kórházba került. Örült a férfinak, ugyanakkor haragudott is rá, hiszen becsapta. Azt ígérte, hogy meggyógyítja a fatiékat. vagy legalább rózának segíthetett volna egy kicsit jobban. Bejöhetek? Emelte meg a fiatal orvos a kalapját, köszönésképpen. Anna Höfner bizalmatlanul pislogott a varnivaló fölül. Mi tetszik, miben segíthetek? Csak egy percre zavarnék, lépett bejebb Hans. A héten már nincs több kapacitásom, jöjjön vissza hétfőn. Vagy felőlem itt is hagyhatja a varnivalót, unyorgott Anna Höfner az ajtó felé. A kintről beszűrődő fény zavarta a szemét, nem tudta teljességében kivenni a férfi arcát. De a hangja ismerősnek tűnt, mégsem volt képes hova tenni, de abban biztos volt, hogy már hallotta valahol. Régen, talán évekkel azelőtt. Orvos vagyok, az Eppendorfi kórházban dolgozom. Fridát is kezeltem, meg a többieket is. Tette hozzá valamely, és az öblös hangját. Sajnálom, hogy nem tudtunk segíteni. Anna Höfner egy bólintással fogadta a férfi együttérzését. Nem hibáztatta, hogyan is tehette volna. Ki tudja, talán Frida gyógyulását pont neki köszönheti. Nincs pénzünk, nem tudom kifizetni a kórházi számlát. Rándult össze hirtelen a gyomra az asszonynak hiszen mi másért lenne itt a doktor? Frida látta a szemében az értséget. Ne aggódjon, szó sincs ilyesmiről, rezzent mosolyra Hans Zimmermann szája. Anna Höfner szemében azonban még mindig bizalmatlanság tükröződött. Van egy lányom, Fridával nagyjából egykorú. Egyke, sokat van egyedül. Gyakran a nagyanyjánál, a Kleiner flottbegben tölti a hétvégét, főleg amíg ilyen kellemes az idő. Hatalmas kert, friss levegő, egy kis változatosság fordult Frida felé. És szakította félbe az asszony. Ha nincs ellene kifogása, és Fridának is lenne kedve hozzá, néha csatlakozhatna hozzánk. Frida beleremegett az izgalomba. Anna Höfner nem válaszolt azonnal. Egy lassú mozdulattal félretolta az asztalon hasaló szövetet, majd egy nagy sóhajtás kíséretében megtörölte a homlokát. Magának fogalma sincs arról, hogy miként telik nálunk egy nap, hogy mennyi verejtéket követel, hogy enni tudjon ez a két gyerek, hogy ki tudjon fizetni a lakbért, hogy legyen fedél a fejünk felett. Mégis mit gondol, hogyan boldogulhat egy özvegy, ha még a nagyobbik gyereke sincs a segítségére? Frida elvörösödött, lesütötte a szemét. A porlepte padlóban keresett kapaszkodót. Az egyik pillanatban a sírás szorongatta a torkát, a másikban a dű döngette a melkasát. Csak később fiatal nőként értette meg, hogy sokszor a kettő egymással kéz a kézben jár. Csak egy hétvége, próbálta Hans Zimmermann meggyőzni. Frida, lenne kedved meglátogatni bennünket? Nyúlt kedvesen a kislány álla után. Gyengéden a magasba emelte, hogy az arcából olvassa ki a választ, ha már a szavak nem siettek a segítségére. Frida azonban elfordította a fejét. Az anyjára nézett, csak utána felelt. Köszönöm, de nem szeretném. Hans Zimmerman az akója zsebébe nyúlt, majd letett az asztalra két tízmárkást. Anna Höfner bizalmatlanul méregette őket. – Kórházi juttatás, az adományokból osztjuk tovább – közölte a férfi. S bár mindketten tudták, hogy sületlenséget beszél, Anna Höfner rezzenistelen arccal eltette a pénzt. Tizenhatodik fejezet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 Neked is mostanában lesz a születésnapod. Nézett fel Anna Höfner a krumplipúcolásból. Frida cérnát fűzött be egy tűbe, majd a tűpárnába döfte a többi közé. Egyre többet segített a varnivaló körül. Csomót kötött, gombot vart fel, és az egyszerűbb dolgok szabásánál is kezébe vette az ollót. Rohamosan romlott az anya látása, elkélt a támogatása. Ha egyszer gazdag leszek, Veszek egy varrógépet magának, Muti, jelentette ki határozottam. Gazdag? Te? Angyalom? Akkor már kellett volna születned. Attól, hogy néha beteszed az elpsoszére a lábad, nem tartozol közéjük. Doktor leszek, és magát is meggyógyítom, anyukám. nyálazott be egy újabb fonalat. Doktor? nevetett fel az anyja. Frida Höfner, doktornő, fulladozott. Fridát nem bántotta a reakció, nem haragudott az anyjára. Persze, hogy hitetlenkedik. Ő maga sem ismert női orvosokat, és azzal is tisztában volt, hogy iskolai tanulmányok nélkül még akkor is esélytelen lett volna a labdába rúgnia, ha éppenséggel nem csak férfiak űznék ezt a mesterséget. A kórházban eltöltött napokra gondolt az apácaruhás ruhás nővérkékre, akik fegyelmezetten követték Hans Zimmermann utasításait, és felügyelték, ápolták a betegeket. De komoly döntéseket csak a fehérköpenyes férfi hozhatott. Hans, vagy valamelyik kollégája. Szóval inkább idegenekkel ünnepelnél holnap. Nyugodtak meg Anna Höfner rekezizmai. Az én születésnapom csak jövő héten lesz, Szabadkozott Frida, a szofitól kapott naptárra függesztve a szemét. Jövő héten nem érek rá, holnap akartalak köszönteni. Hagyta el az anyja száját az abszurd válasz. Frida összeszorította a fogát, és beleszúrta a mutató ujjába a tűt. Az anyja nem látta a szándékos mozdulatot, csak a halk szisztenésre kapta fel a fejét. Egy kövér vércsepp terült szét a konyha asztalon. Eszednél vagy. Még csak az kell, hogy összepiszkisd a varnivalót, mortult rá. Hans Merman nem hagyta, hogy a kis fogoltját, megfosszák a vasárnapi zsúrtól. Másnap délelőtt felszette Fridát, és az ebédet már közösen fogyasztották el, a villa csipkeszerű korlátokkal körülölelt teraszán. A többi vendég csak délután három körül érkezett. A Hápák hajózási vállalat egyik befektetőjének két lánya, Irm Traut barátnői és azok unokái, valamint Otto Hochfeld a hugával és a két fiával. Sebastian egy időben ugyan tiltakozott a számára unalmas, dedós összejövetelek ellen, de úgy tűnt, hogy a 15 évével talált magának olyan új kihívásokat, amelyek meghozták a kedvét a vendégséghez. Frida egy újabb hímzett zsebkendőt vitt ajándékba, kisép átadva azt. Sophie nem mutatta a csalódottságát, talán nem is volt túl nagy jelentősége a pillanatnyi érzésnek, hiszen így is roskadozott a sejempapírba öltöztetett csomagoktól a szalomban felállított születésnapi asztal. Szinte biztos volt benne, hogy megkapta a nagyanyjától a hőn áhított könyveket, és afelől sem volt kétsége, hogy az anyja pontosan értette az áruház előtti tekintetét, amikor sóvárogva méregette a felnőtt kalapok mintájára formált, tűvirágokkal díszített fejfedőt, ami kitűnően passzol majd a csinos, törtfehér ünnepi öltözékéhez. Frida egy halványzöld kartonruhát viselt, ugyanazt, amit tavaly és az azt megelőző évben nagyobb ünnepek alkalmával. Az anyja minden nyáron megtoldotta egy csíkkal, így alkalmazkodva a lánya növekedéséhez. Még sikerrel járt, még nem érték el Fridát a női esedő idomok. Sophie is hasonló alkattal bírt, talán csak egy-két centiméterrel volt magasabb nála, de a különleges alkalomra feltornyozott frizurája nagyobbnak mutatta, és idősebbnek is. És amúgy is, mintha aznap kisé megjátszotta volna magát, legalábbis Frida érzése szerint. Különös figyelmet szentelt Sebastiánnak, aki a hullámos, világos barna tincseivel valóban feltűnő jelenség volt a tortát kínáló asztal körül. Egy igazán jóvágású fiatalember, aki láthatóan élvezte a csodáló tekinteteket. Fridát azonban nem sokáig kötötte le a hirtelen ifjúvát cseperedett fiú. Sokkal inkább Flórián volt az, akihez igyekezett újra közelebb kerülni. A temetés után soha többet nem jelent meg a fiú a negyedükben. Szofi nagymamájának kertje volt az egyetlen helyszín, ahol újra egymásba botlottak. Flórián továbbra is kedves volt hozzá, udvarias. De az édesanyja halála óta eltompult a szemében a csillogás, és csak nagy ritkán mosolygott. Frida mit nem adott volna azért, hogy visszakapja a kis barátját, aki kajlókból fűzött karkötőt hozott neki, Valenciából. A hajó követő tavasszal és nyáron Florian rendszeresen felbukkant házának a közelében. Azt sem bánva, hogy minden egyes rajta kapott kirándulásért büntetés várta otthon. Ha néhány napon át nem jelentkezett, Frida tudta, hogy szobafogságra ítélték, és türelmesen kivárta a következő alkalmat, azt remélve, hogy legközelebb nem csípik majd fülön a kereket oldó barátját. Tóni is örült a fiú társaságának. Hangos kacarászással fogadta, ahányszor csak meglátta. De Frida arcára is azonnal kívült a mosoly, ha felbukkant a hirtelen szőke fiatal úr. Ugyanis Florián szinte mindig jókedvű volt. Fényt hozott oda is, ahol sosem sütött a nap. Floriánnal olyan természetes volt minden. Soha egy másodpercig nem éreztette vele, hogy zavarja, amiért ennyire más körülmények között él. Gyerek volt, ezért természetesen meghökkentette némely dolog. Talán el is borzasztotta néha, ha látta, hogy egyeseknek milyen kevés jutott. De ezek a pillanatok csak együttérzést váltottak ki belőle, sosem undort, vagy sajnálatot. Néha hozott egy-egy ananászt neki, vagy egy mangót az apja raktáraiból, amit aztán tudományos érdeklődéssel pucoltak meg. Egyszer pedig egy kakaóbabbal teli papírzacskóval érkezett. Ám daráló hiányában nem igazán tudtak mit kezdeni. A Frida számára ismeretlen terméssel. Rákcsálva keserű volt, forró vízzel nyakon öntve pedig íztelen, és a próbálkozások után Frida értetlenkedve állt a tény előtt, hogy sokan csoda nedűként emlegetik a kakaót. Visszakívánta a tavai nyár napjait, amikor még minden más volt, amikor még élt Fati. Róza, Márta és Tóbiás, és amikor még Florián is a meleg, párás napokhoz tartozott. Egészen augusztus harmadik hetéig, amikor is mindkettőjük számára megváltozott a világ. Florián nem jött többet, és az első hetekben nem is bánta Frida, hogy nem kell látnia. Mégis mit mondott volna neki, hogyan vigasztalta volna? amikor a saját szomorúságára sem talált enyhítő orvosságot. De aztán egy kis idő múlva megváltoztak az érzései. Hiányzott neki a fiú. Szerette volna, ha megosztják egymás között a bánatot, ha együtt cipelik tovább, vagy éppen együtt teszik félre, amíg játszanak. Így aztán a meglepetésen túl nagy örömként élte meg, amikor a Zimmermann villában, újra egymásba botlottak. Azonban hamarosan csalódást okozott neki a találkozás. Nem azt hozta, amit várt. Azt gondolta, hogy ugyanott folytatják majd, mint az utolsó, a kikötőben együtt töltött délutánon. De tévedett. Florian továbbra is kedves volt, udvarias. Sosem mondott nemet, ha Frida játszani hívta. A néhány szavas társalgásban is partner volt. De ő maga már sosem kezdeményezett. Ezen a délutánon is kínos csend uralkodott közöttük, amikor kettesben maradtak az uzsonnás asztal körül. Na, bög már ki, hogy mit csináltam rosszul, szaladt ki aztán Frida száján, két falat eper epertorta között. A többiek már a parkban rohangáltak, de őt még visszatartották az ünnepi csemegék, és Florián sem végzett még a limonádéjával. Ízlik, jött a kérdés felelet helyett. Ühüm, te nem kóstolod meg? Nem vagyok éhes. Meg aztán én bármikor ehetek. ilyet. Nem kell vendégségben tele magam. Bögte oda hűvösen, majd anélkül, hogy Fridára nézett volna, kihörpintette az utolsó kortyat a poharából. Felállt, és otthagyta az asztalt. Frida érezte, hogy az arcába tolul a vér. Lassan rágta meg a szájában lévő falatot. Ide-oda lökte a nyelvével. Csak nehezen tudta lenyelni. Elillant az étvágya. Egy fél óra múlva Óma Imme újra összeterelte a társaságot. Zsákban futás, bujócska és számháború töltötte ki a délutánt. A hatalmas, parkszerű kertfái és terebélyes bokrai kitűnő helyszínt biztosítottak a kerti mulatsághoz. Hat óra körül a fiúk megunva a felnőttek által kínált játékokat, maguk vették kézbe az irányítást. Írm Traut Simerman befőttes gumiainak és Sebastian Hochfeld készügyességének köszönhetően se perc alatt elkészült néhány csúzli amelyekkel a kerti tó melletti terméstől roskadozó szilvafát vették célba a fiatal urak. A lányok békése mulatságként apró kavicsokat hajítottak a tóba, kacsázva próbálva elérni a bíbor színű tavirózsák levelét. Belló lelkesen ugrándozott körülöttük, csaholással kísérve a kisebb-nagyobb kövek csobbanását, még egyszer csak megelégelve a nap égető sugarait, ő is a tóba vetette magát. Frida többször oda lesett a szilvafa felé. Flórián szőke tincsei vonzották a tekintetét. Szeretett volna a fiú szemébe látni, kiolvasni belőle a kérdésére a feleletet. Megbántotta valamivel. Flórián haragszik rá. Azért volt olyan szokatlanul otromba vele, de az ifjabb Hochfeld fiú nem fordult felé. Nem úgy, mint Sebastian akinek vizslató pillantása a lányok és a vízben lubickoló kis foxi között cikázott. Mögötte az öccse és még két másik fiú rendületlenül lövöldözött a lédús szilvákra, kurjantással kísérve egy-egy szerteszét fröccsenő landolást. Frida először nem értette a mozdulatot, ahogy Sebastian a magasba emelte a csúzlit, majd egy furcsa mosolyt lövelve hozzá, Belló felé vette az irányt. Az egész egy tört része alatt történt. A kiskutya egy fűsértő vonyítással jelezte a fájdalmát, mielőtt kapálozva a víz alá merült. Belló! hasított a sokból adódó csend után Szofi kiáltása a levegőbe. Belló! zokogott fel, azonnal segítség után kiáltva. A felnőttek azonban túl messze voltak ahhoz, hogy azonnal ott teremjenek, és ezt a gyerekek is felmérték hamar. Élőkön Fridával, aki nem törődve azzal, hogy nem tud úszni, azonnal a tóba vetette magát. Szerencséjére a víz épp csak a nyakáig lepte el, így amint biztos talajt ért a lába, elindult a tavirózsák felé, hogy a felszínre hozza a kis ebet. A mozdulatlan test nem árulta el, hogy csak az eszméletét vagy az életét vesztette el Belló. Frida gyengéden magához ölelte, és visszalépdelve a partra, leterítette a hangosan zokogó Sophie elé. Hans Zimmermann futva közeledett a helyszín felé, és a lányát finoman félretolva azon nyomban megkezdte a kiskutya újraélesztését. Frida lenyűgözve bámulta a határozott mozdulatokat, ahogy az orvos két ujjával erősen fel belló melkasát, Miközben újra és újra levegőt fújt az orjukába. Halk prüszkölés jelezte, hogy sikerrel járt. Belló kábán figyelte a körülötte zajló eseményeket, Majd biztonságban érezze magát, Alig látható farokcsoválásba kezdett, Amit azonban hamar megfékezett a nyakába nyilalló fájdalom. Egy viszonylag mély, vérzősebb jelezte a csúzliból kilőtt kőhelyét. Ugye megmented, ugye megmarad drága apukám, szipogott Szofi némileg megnyugodva. Meg, meg, csak egy kis pihenésre lesz szüksége. Odabent ellátom a sebét, emelte fel Hans a kába kis Foxit. Frida, mondtam, hogy csak is kis kavicsokat dobálj, szólalt meg nyafogva az egyik lány. De, de nem én voltam, tiltakozott a vádlott. Így vagy úgy, egy suta baleset lehetett, szerencse, hogy észnél voltál, és azonnal cselekedtél, próbálta Hánz a hullámokat elsimítani. Még jó, ha már ekkora veszélybe sodorta, húzta össze dühösen a szemöldökét Szofi. Frida nehezen tűrte a méltatlan vádaskodást, de egészen addig hallgatott, amíg meg nem látta Sebastian szemében azt a különös ördögi fényt, és a pejhedző bajusza alatti kélyes vigyort. Sebastian volt, Sebastian lőtte meg, szándékosan. Nevetséges, micsoda pimasság, érkezett meg Tante Emma is a társasághoz, felháborodással fogadva Frida szavait. – Hogy mondhatsz ilyet? – lépett felé és mesterjen mesterien elrendezve a vonásait. – Láttam! – szakadt fel Fridából dühösen. – Hogy lehetsz ilyen? – ugrott elé Sophie csípőretet kézzel. – Féltékeny vagy és utálatos. Nem akarom, hogy itt legyél – toporzékolt. – Talán csak baleset volt, nem szándékosan csináltad – fordult Flórián is Frida felé. – Nem céloztál pontosan, a lányok nem jók az ilyesmiben – vakarta meg a fejét. – De hát nem én voltam – tört fel Fridából a kétségbeesés. Minden támadást feledni tudott volna, de az, hogy Florián nem hisz neki, a csontjáig hatolt. Nem ez lenne az első eset, hogy valakinek az életét veszélyezteti a kisasszony, lövelt egy dühös pillantást Emma Hochfeld Frida felé. Hans Zimmermann halva az asszony vádaskodását, lelassította a lépteit. A házba igyekezett az orvosi táskájához de az abszurd állítás lefékezte. Flórián lesütött szemmel vette át a nagynényétől a szót. A mama is miattad halt meg. Ha nem játszottam volna veled, nem vittem volna haza a kolerát. Tőletek jött, tőled. Ezért halt meg az anyukám. Közölte remegő hanggal, majd a könnyeivel küszködve a veranda felé szaladt. Te ölted meg az édesanyánkat! Vetette oda Sebastian sziszegve. Frida földbe gyökerezett lábbal bámult utána. Értette is, amit hallott, meg nem is. Zavart tekintetek vették körbe. Hulk sutyorgás járta át a levegőt. Láthatóan Emma Hochfeld is kényelmetlenül érezte magát. Bele akart ugyan szúrni a kis frida de azért mégsem ennyire látványosan. Mégis mi ütött magába? Egy értelmes, okos asszony, hogy tömheti ilyen ostobaságokkal tele az unokaöccsei fejét? Háborodott fel Hans Zimmermann. Emma Hochfeld nem válaszolt, csak felvetette az állát, és görcsösen összepréselve a vékony ajkait, az unokaöcseit magához intve elhagyta a terepet. Sophie csalódottan követte ugyan a szemével Sebastian távozását, de felidézve magában, hogy van most ennél egy sokkal nagyobb vesztesége, bellóért aggódva inkább az apjához szaladt. Azt akarom, hogy hazamenjen, Frida! Azt akarom, hogy ne jöjjön többet ide, drága apukám! ölelte át zokogva az apja derekát. Frida szerette volna, ha megnyílik alatta a föld. A csíkokkal megtoldott keményített vászonruha alatt szégyenérzettel. el és haraggal telt meg a melkasa. Hol az egyik, hol a másik kerekedett felül, az első pillanatokban még bénulást okozva, majd arra késztetve, hogy messzire szaladjon, és elbújjon a világ elől. Tizennyolcadik fejezet Hans Zimmermann egy bő óra múlva talált rá a kertilak mögött. A zárt kapuban és a magas kerítésben bízott. Sejtette, hogy a kis vendégük nem tud olyan könnyen kereket oldani. Hogy van, Belló? emelte rá Frida a sírástól kivörösödött szemét. Gyere, megmutatom, nyújtotta felé az orvos a fertőtlenítő szagot árasztó tenyerét. Frida nem fogadta el a gesztust, de azért felállt, és követte a férfit be a házba, a konyha melletti egyik cseléd szobába. A kutyus egyenletesen lélegezve aludt a kanapén, csak az aláterített fehérlepedő, piros foltjai árulkodtak a sérüléseiről. Kapott egy kis altatót, és összevartam a sebet. Ugyan nem vagyok állatorvos, és sebész sem, de ehhez elég volt a tudományom. Simogatta meg az aggódó kislány fejét. Frida megkönnyebbülve, ugyanakkor komoly érdeklődést mutatva térdelt le a kis mellé. De hiszen a ruhát is így varjuk el, hajolt a varrat fölé. Tulajdonképpen ugyanarról van szó. A bőrünk is egyfajta szövet, ha engem kérdezel, a legnemesebb, mosolygott Hans. Az ő az ájulás kerülgetni hasonló esetben, mint a legtöbb gyereket. Ez a kislány meg ősi kíváncsisággal szemléli a műtét eredményét. Frida nem palástolta a tudás szomját. És elég erős, nem hasad fel. A Muti szerint jobb, ha két sor tartja össze az anyagot, akkor tovább tart, nem szakad el olyan könnyen. Hans Zimmermann legugolt mellé, és néhány centiméterrel a varrat felett végighúzta az ujját a levegőben. Ahogy mondtam, a bőrünk egy nagyon különleges anyag. A pamuttal, vászonnal ellentétben az orvosi cérna csak segít neki. Néhány hét múlva kihúzhatjuk. Már nem lesz rá szükség, mert a széthasított bőr újra összenő. Hirtelen Frida vállára tette a jobb kezét, a ballal pedig a kislány állát érintette meg, hogy finoman maga felé fordítva az arcába tudjon nézni. Ugye tudod, hogy butaság, amit Emma néni mondott. Nagy butaság. Azért mondta, mert buta? Hans Zimmermann elnevette magát. Talán ez lenne a legegyszerűbb válasz, és talán nem is teljesen kizárt, kacsintott Fridára, mielőtt újra elkomorodott volna. Tudod, ha az embert valamilyen veszteség éri, egy olyan tragédia, ami előtt tehetetlenül áll, Megpróbál bűnbakot keresni, valakire ráaggatni a keserűséggel átitatott vágyait, Alakba akarja ölteni a megfoghatatlant, értelmet adni a felfoghatatlannak. Frida nagyra kerekedett szemekkel hallgatta az orvost, és bár nem igazán értette a szavait, azt azért érezte, hogy vigasztalni próbálják, hogy kiállnak mellette. Legalább egy valaki ebben a felbojdult méhkasban. Miután hazakísérték Fridát, Dorothea Zimmermann nem sokáig tudta magát tűrtőztetni. Gyomorforgató ez a környék, közölte, amikor a férje visszaült melléjük a kocsiba. Az, felelte Hans szárazon. Nem csoda, hogy tele van sérült lelkekkel, folytatta az asszony. Dorotea, legalább ne a gyerek előtt! – lövelt felé a férje egy szigorú pillantást. – Miért? Miért kellene a lányunkat kizárni a társalgásból? Hiszen ő is veszélybe kerülhet. Ma még csak szegény Belló volt az áldozat, de ki tudja, ki lesz a következő? – hajolt teatrális aggódással a lánya ölében kuporgó Foxyhoz. Hans mermon hitetlenkedve megrázta a fejét. Néha tényleg úgy érzem, hogy hiába nézünk egy irányba, mégis teljesen mást látunk. Nem értelek, Dorotea. Baleset volt. Az ügyetlen dobás lehet, de utána a hamis vádaskodás. Mindenki neki esett. Ő is csak egy gyerek. Eluralkodott rajta a pánik. Szofi féltékenyen hallgatta az apja szavait. Miért védi ennyire Fridát? Még a végén úgy tesz, mintha ő lenne az áldozat. Már egyáltalán nem volt biztos benne, hogy valaha is újra látni akarja a játszó pajtását. Egy ideig biztosan nem. Haragudott rá. Belló és Sebastian miatt. Biztosan neki is tetszik a szép nagy fiú. Azért támadta. Két legyet akart ütni egy csapással, ahogyan óma imme szokta mondani. Eleinte nem értette a dolgot, a legyeket meg a csapkodást, de most, mintha kapiskálná végre az igazi jelentést. Frida tagadja, hogy ő lett volna a hibás, közben pedig arra keni a vádakat, aki... De nem, ez mégsem stimmel. Hiszen, ha neki is tetszik Sebastian, akkor miért akarna rosszat neki, törte az agyát. Megvan. Nem Szebasztiának akart rosszat, hanem neki, amiért más barátai is vannak. Utálatos egy fruska. Meg kell győzni a papát, hogy ne jöjjön többet hozzájuk, forrongott magában. S bár az apját nem tudta meggyőzni, és Hánza a felesége ellenvetését sem volt hajlandó elfogadni, szófi kívánsága mégis teljesült. Köszönjük, de a lányom nem megy többet magukhoz. Álta el Anna Höfner az orvos útját, amikor ez néhány héttel később újabb közös hétvégét helyezett kilátásba. Frau Höfner, azt hittem, ezt már sikerült megértetnem magával, hogy csak hasznára válhat a lányának, ha olykor máshol is megfordul. Miért akarja megfosztani ettől az élménytől? Hogy én? Háborodott fel az asszony. Azt hiszi, hogy én nem engedem el? Frida, gyere csak ide, a doktor úr keres. Frida lemászott az aprúcska tetőtérhez támasztott létrán, majd földet érve megigazította a szoknyáját, és az anyja mögé bújt. Jó napot, Herr Zimmermann. Jó napot, Frida! Az édesanyád azt mondja, hogy inkább itthon maradnál. Sajnálom a legutóbb történteket. De tudod mit? Borítsunk fátylat rá. Nagyon örülnénk neked. Nem szeretem azt a házat. Nem szeretem Sofit. És nem szeretem Frau Zimmermann sem, közölte Frida olyan természetességgel, hogy Hans Zimmermann szóhoz sem jutott. Hogy lehetsz ilyen hálátlan? sziszegte az anyja. Nem tudom, hogy mi ütött belé, magyarázkodott aztán újra az orvos felé fordulva. Rendben, ezt most tudomásul kell vennem. De remélem, hogy pár hét múlva te is megbékélsz majd. Akkor újra próbálkozom. És Hans Zimmermann által szavát. Ősszel még kétszer felkereste a Steinstraszét, de a legnagyobb sajnálatára Frida nem tartott többet vele. Néha napján összefutottak a vasárnapi misén, de csak messziről üdvözölte egymást a két család. A bakfissá, majd ifjú hölgyekké cseperedő lányok évről évre messzebb kerültek egymástól, lassan teljesen kiradírozva az életükből az együtt töltött rövidke időszakot.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 de egyre erősebben érezte, hogy egyszer maga mögött szeretné hagyni a virtel sikátorait. Huszadik fejezet 1902. Hamburg Frida a felé tartott. Eddig elég volt hetente egyszer megtöltenie az üvegeket,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 egy fél üzletet aggatott magára. Hogy mert ennyi kincsel betérni egy ilyen lebújba? Merett Frida a dekoltázsában lógó medálra. Tetszik? Húzódott mosolyra a nő szája. Szívesen hordanál hasonlót? Folytatta nekédesen. Frida nem tudta mire vélni a kérdést, egy zavart bólintás volt a válasza.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 és a tény is zavarta, hogy már rég otthon kellene lennie, ezért egy utolsót biccentve odett felé elsietett. 21. fejezet Hol voltál? fogadta az anyja szemrehányóan. Csak levegőztem egy kicsit, nem fulladozhatok egész nap idebent. Kibírhatatlan, jött a paprikás válasz. Fridának nem volt kedve magyarázkodni, inkább támadásba lendült. Vagy úgy, kibírhatatlan a kisasszonynak. De hogy az anyáddal mi van, az már nem számít, ugye? Hogy neki egész életére ez a patkányuk jutott, hogy két rét görnyedbe tölti el a mindennapjait. Frida nem válaszolt, de engesztelésképpen azonnal nekilátott az ebéd elkészítésének. Szégyelte magát hiszen valóban alig akadt más emléke az anyjáról, mint a kép, ahogy tűvel a kezében az asztal fölé hajol. Sajnálta, de az évek előre haladtával olykor haragudott is rá, amiért őt is belekényszeríti ebbe a szerepbe. Valami másra vágyott. Felőle még jobb sem kell, hogy legyen, csak álljon már meg egy pillanatra ez a kerék. Talán, ha nem kóstol bele néhány évvel korábban a Cimmerman család életébe, nem fűtené most ez a kínzó elégedetlenség. Hiányzott neki Szofi, és hiányzott frau Cimmerman is, még ha haragudott is rá. De leginkább Hans cimmerman volt az, akit szeretett volna újra látni. Mindig csodálattal csüngött a férfi szavain, lenyűgözte a tudása. Szofitól nem a játékait irigyelte a leginkább, nem a király kisasszonyhoz illő szobáját és a szép ruháit, hanem az apját, aki nap mint nap a kórházban és azon kívül is emberi életek megmentésén ügyködött. Furcsa mód ezzel szemben a saját apja arcának a vonásai egyre inkább elhalványodtak az emlékeibe. Tóbiász és Márta lénye is megkopott. Csak rózá rá a mesekönyv borítójáról. Csak őt tudta olykor magához szorítani, Ha a legváratlanabb pillanatokban magával rántotta a gyász. Frida minden megpróbáltatás ellenére szerette az életet. Minden reggel abban bízott, hogy valami új, ismeretlen történés Kirángatja majd a monoton hétköznapokból. Egy történés, vagy éppen egy találkozás. A tűzhely mellett állva újra odett körül jártak a gondolatai. Ki lehet ez a nő? Honnan jött, és mit akarhat tőle? Odett. csak így. Vajon miért nem mondta meg a vezeték nevét? Másnap délután egy kifutó fiú kopogtatott náluk. Láthatóan megkönnyebbült, amikor végre ajtót nyitottak neki. Nem ismerte ki magát a környéken. Szokatlan volt, hogy errefelé valakinek csomagot küldjenek. Nem igazodott el a házszámoknál, megzavarták az egymásból nyíló, az utcafront mögött nem egyszer hármasával sorakozó udvarok. Nekünk? hunyorgott Anna Höfner, mire a fiú csak egy bólintással válaszolt. Az asszony átvette a barnopapírba burkolt két küldeményt, majd zavartan kutakodni kezdett a szoknyája zsebében. – Hagyja csak, a hölgy már rendezte! – közölte az ifjú futár becsületesen, mire Anna Höfner megkönnyebbülve becsukta az ajtót. Tóni az asztalra hasalva körmölt, lassan kerekítve a betűket. Egyértelműen nehezére esett a művelet. Frida aggódva figyelte, hogy az öcsének is romlani kezdett a látása. Menj arrébb, szükségünk van a helyre, tolta félre az anyja a fiú füzeteit. Nem bontotta ki azonnal a csomagokat. Leült az egyik székre, és ölbetett kézzel bámulta hosszasan. Fridát hajtotta ugyan a kíváncsiság, de nem merte sürgetni az anyját. Lehet, hogy nekem küldték, szólalt meg Tony vigyorogva. Minden bizonyal, Nézett rá az anyja, miközben egy halvány mosoly suhant át a ráncokkal teli arcán. Már csak nyomokban látszott rajta az egykori szépsége. Jóval öregebnek tűnt a koránál. Frida belekapaszkodott a múló mosolyba. Elraktározta a ritka pillanatot. – Na, bontsa már, Muti, tört most már belőle is elő a biztatás. A papír alól egy virágos díszdoboz került elő, benne egy gondosan összehajtogatott méregzöld ruhával. A derékban magasított szoknyába egy kis párnát vartak, ezzel tovább domborítva a kívánatos női idomot. A szűk felső rész gombjait lila sejen borította, csak úgy, mint az ujjak végére illesztett manzseptákat. A ruha mellett egy fűző lapult. A másik, dobozból pedig egy magas kalap került elő. Formában leginkább egy cilinderhez hasonlított, de a színe és a karimája tövére illesztett textilvirágok visszaadták a nőiességét. Az egész öltözet merész volt, kisétalán talán hivalkodó, de minden esetre gyönyörű. Anna remegő kézzel simogatta az anyagot, amelyhez fogható, még sohasem került ilyen közel a szeme elé. A küldeményhez egy viaszpecséttel lezárt boríték is tartozott, amit egy kis habozás után a lányának nyújtott át. Ha történetesen nem hagyta volna cserben a szeme, akkor sem tudott volna sokra menni vele. A gyerekeivel ellentétben nem ismerte a betűket. Eddig még sosem érezte hiányát, de most bosszantotta, hogy nem maradhat kettesben a sorokkal. Nekem szól közölte Frida meglepetten, majd hangosan is felolvasta a titokzatos, odett sorait. A nő arra kérte, hogy másnap találkozzanak a Fír járász hotel lobbyában. Bolond lennél nem elmenni buzdította az anyja és Fridát is hajtotta a kíváncsiság. Azonban bármennyire is lenyűgözte, nem vette fel az ajándékát. Nem tudta, mire vélni az egészet, és nem állt szándékában úgy belemenni egy játékba, hogy nem ismeri a szabályokat. 22. fejezet Ami a merész eleganciát illette, Odett ezúttal sem hazuttolta meg magát, amikor másnap egy mély bordó ruhát viselt. Nem teljesen földig érőt, így a szabás látni engedte a fekete, csatos cipőjét. Frida egyszerű öltözéke sokaknak szemet szúrt. A rosszalló pillantásokat a hotel recepciós a tetészte, aki azonnal az útját állta. Miben segíthetek a kisasszonynak? Sajnos csak a szálló vendégek részére szolgál a lobby. Magyarázkodott. Kétségbe esett pillantásokat vette jobbra-balra, hogy más is látja-e rajta kívül a kínos jelenetet. Ha munkaügyben van itt, kérem, a hátsó személyzeti bejárót használja. Halkította le aztán a férfi a hangját. Nem haragudott ő, hiszen lehet, hogy csak eltévedt a lány, de neki kutya kötelessége megvédeni a hotel színvonalát. Márpedig egy proletárnő jelenléte egészen biztosan nem ezt segíti elő. August, a hölgy hozzám érkezett! Megköszönném, ha eszerint bánna vele! sietett oda feléjük, látva a fennakadást. A férfi zavartan fordult felé. Pardon, nem tudhattam, én csak mentegetőzött, de a törvendék már nem foglalkozott vele. Jöjjön, kedves! Remélem, még nem ebédelt. Kitűnő itt a konyha, bűn lenne nem kipróbálni, terelte Fridát az étterem felé. Már nem tegezte, mintha a magázásával is azt akarta volna mutatni, hogy komolyak a szándékai, hogy nem gyerekként kezeli. A marinált libamájuknak nincs párja a városban, de talán az egész országban sem. A krumplipürének pedig olyan az állaga, hogy az ember minden falatnál úgy érzi, mintha egy bárány felhőbe harapna. Frida ugyan kétkedve fogadta a hasonlatot, nem tartva valószínűnek, hogy Odett bármikor is kóstolt volna már bárány felhőt. De ettől függetlenül azonnal összefutott a szájában a nyál. Pedig ebédelt, levest sok fűszerrel, és egy félkaré, kétnapos kenyérrel. Ízlet neki, soha nem az ízekkel volt a gondja, az anyja jól főzött, és ő is eltanult tőle jó néhány praktikát. De a két kezén meg tudta volna számolni, hogy életében hányszor lakott jól. Utoljára talán tíz éve, Szofiéknál. Szofi az első és az utolsó barátnője. Vajon mi lehet vele? Rabolta el egy pillanatra a gondolat. A kandaló melletti asztalhoz kísérte őket a főpincér. Aranyszegélyű porcelán és hosszú nyakú sorakoztak az asztalon. A textilszalvéták domború hímzéssel hirdették, a szálloda a cégérét. Látom, nem találtam el az ízlését az ajándékommal, miért te végig odett az öltözékét, miután helyet foglaltak. Nem erről van szó. Akkor miről? Gyönyörű. Nem gyakran láttam hozzáfoghatót, de nem nekem való. Mégis hová venném fel? Mondjuk, ide? Ha a legközelebb, kevésbé akarnak kitűnni a vendégek közül. Azt hittem, a feltűnés az önköreiben inkább dicséretes dolog. Odett elmosolyodott, tetszett neki a válasz. Az én köreimben. Még meggondolom, hogy elismerésnek vélje -e a véleményét, vette a kezébe az étlapot. Válaszol bármit, Elfrida, bármit, amit csak megkíván. Frida, Frida Höfner a nevem, közölte Frida tárgyilagosan, félszemmel már a menüt böngészve. Látom, nem ismeretlenek az ön számára a betűk, és ami a szókincsét kincsét illeti, úgy tűnik, hogy könyveket is szokott lapozgatni. Remélem, nem sértem meg vele, ha azt mondom... Hogy a származását tekintve ez nem magától értetődő. A libamájat kérném komputtal, engedte el Frida a füle mellett a megjegyzést. A desszertig alig szóltak egymáshoz. A feketénél azonban Frida nem akarta tovább tűrtőztetni magát. Miért vagyok itt? Mit jelentsen ez az egész? Tette le a csészéjét. A kézfejével törölve vele a szájáról az utolsó cseppeket. Inkább ezzel, csúsztatta Odett a textil szalvétát elé. Frida fülig vörösödött. Ezek apróságok, egy kis gyakorlat, és tudni fogja, miként illik fogni a poharat. És azt is, hogyan keresztezi egy hölgy a lábát a szoknyája alatt. Frida összerezzent és másképp próbálta rendezni a végtagjait. De aztán hirtelen megmakacsolta magát, és a kecses poharát korsóként megmarkolva egy húzásra kiürítette a zöldesen csillogó, a főúr által agyonmagasztalt rizlinget, majd a ruha ujjába törölte a száját. Rendben, látom, tiltakozik, de amíg nem tudja, hogy mi ellen, Azért ne fektessen bele túlságosan sok energiát. Honnan tudnám, amikor még mindig nem bökte ki, hogy mit akar tőlem? Kerekedett fel Fridában a düh. Természetesen tisztában volt vele, hogy másféle ágyban alszanak, másmilyen ruhákban járnak, és azzal is, hogy akadhatnak hiányosságai az etikett terén. És igen, elfogadta a libamáját, aminél egyébként igenis evet már ízletesebbet. Ugyan most hirtelenyében nem emlékezett rá, hogy hol és mikor, de fort benne a dű. Ám szokásához híven inkább csendben vívódott, megpróbált uralkodni magán, és csak ennyit mondott. Sok dolgom van még otthon, úgyhogy legyen szíves kifejteni, mire megy ki az egész. Látom a szemében, hogy mire gondol, somolygott Odett. Azon kívül, hogy jelenleg a pokolba kíván, arra is, hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire más az életünk. De csak részben van igaza, a jelent illetően. Meglepődne, ha látná a házat, ahol felnőttem. És talán ennek ismeretében még inkább lenyűgözné az apartman ahol most lakom, és ami számos egyéb értékes ingóság mellett immáron a tulajdonom. Sok szép nő van a világon, és csak kevés válogatós férfi. De engem csak a különleges dolgok érdekelnek, a nemes vadak, és az azokat megbecsülő vadászok. Nem értem, mit akar, üzletet ajánlani. Mert a hatalmas szívem mellett kitűnő üzletasszony is vagyok, ami ugyebár igencsak ritka ebben a férfiak által uralt világban. Hiszen majdnem mindent ők irányítanak. Intette magához a pincért egy kacér Ha van pénze az embernek, akkor persze egy-egy pillanatra, mint most is, kacsintott Fridára, Megfordíthatja a hatalmi viszonyokat. Két áfonyali kört legyen szíves, adta le a rendelést, majd újra Fridához fordult. De én ennél többet akarta. És úgy látom, magában is ott van a lehetőség. Hat hónap kemény munka vár önre, és egyben hat hónap kényeztetés. Frida pillantása elárulta, hogy bár továbbra is sötétben tapogatózik, érdekli a nő mondani valója. Magánoktatásban lesz része. Olvasni, írni tud, de mivel nem járt iskolába, sok a hiányossága. Honnan tudja, hogy nem jártam iskolába? akart Frida rákérdezni, de odetlendületen nem hagyta szóhoz jutni. De egyébként sem az elemi tantárgyain lesz a hangsúly. Egy kis művészet, történet, irodalom, zene. Nem játszik semmilyen hangszeren, ugye? De nem is lényeges, elég, ha élvezi a ritmust és a dallamot. A vad szalonképes mozgással kell kibővítenünk. Erre is rendelkezésére áll majd egy kiváló oktató. Ami még igen fontos. Az az angol nyelv elsajátítása. Talán ez lesz a legnehezebb. De anélkül nem sokat ér az egész, hiszen gyakorta külföldi urak a vendégeink, és nem mindenki beszéli, ami kétségkívül szép, de igen nehéz nyelvünket. Miféle urak, és kinek a vendégei? Művészek, politikusok, üzletemberek? Fontos, jó módú személyek, akik néhány napon vagy héten át élvezik a városunk vendégszeretetét. Nagyon fontos és dúsgazdag dzsentlümenek, akik nem szeretik a magányt, és akik nem olcsó bordéházak füllet levegőjére vágynak. – Hallgasson! – vágott közbe Frida. Nem volt hangos, indulatos, Szinte csak tényként közölte, hogy elég. Odett ugyan engedelmeskedett, de fölényes, ugyanakkor sokat sejtető tekintete nem eresztette Fridát. Nem vagyok prostituált, és soha nem is leszek az, szögezte le. Ó, oh, kedvesem, talán első hallásra idegenül hangzik, de higgye el nekem! Mindannyian azok vagyunk. A kérdés nem az, hogy ki az, vagy nem az, hanem hogy ki mennyiért. És esetleg a juttatás formája is lehet változó. Nem, és nem, emelkedett fel Frida a székéről, de odett a csuklója után nyúlt. Üljön még vissza egy percre, kérem. Miért pont én? Ráncolta össze Frida a homlokát. Már mondtam, mert ön egy nemes vad, és itt nem csak a tüzes hajkoronájára gondolok. Okos, szorgalmas, és a múltjában bekövetkezett tragikus események miatt szívós, ami talán az egyik legfontosabb szempont. Nyomozott utánam? Mondjuk úgy, hogy nem szeretek zsákba macskát venni. Venni? Mégis mit képzel? Hogy egy piacon alkudozik? Ne legyen ennyire érzékeny. Ahogy mondtam, egy igencsak kecsegtető üzletet ajánlok. Nem fog meggyőzni. Nem fogom a testem áruba bocsátani. Ki beszél itt a testéről, kedves? Sokkal, de sokkal többről van itt szó. Nem a hanvas bőrét és a feszes szombját kínálja fel, Hanem a magával töltött időt, Egy estét, egy délutánt, Vagy akár egy egész hetet. Maga irányít, és ha ügyes, Maga szabja meg a határokat. Senki nem kényszerítheti arra, Hogy olyat tegyen, ami nem a kedvére való. Csak ismételni tudom magamat, ezek az urak bárhol kielégíthetik a testi vágyaikat, de ők társaságra vágynak, nívós kíséretre. Lehet, hogy csak egy bál, vagy egy színházi előadás erejéig, vagy egyszerűen nem szeretnék magányosan múlatni a hotel bárjában az időt. A zsebükben van a világ, de rettegnek az egyedül léptől, és ezért... Hatalmas összegeket képesek fizetni. A tapasztalat beszél belőlem, tényeket közlök. Kerek harminc évvel vagyok idősebb magánál, és ha akarnám, ölvetett kézzel, hátradőlve élvezhetném az életet. De előtte szeretném átadni a stafétabotot, esélyt adni másoknak is arra, hogy kitörhessenek és a kunyafjaimat sem szeretném cserben hagyni. Ennyivel igazán tartozom nekik. Elfrida, néhány év alatt akkora vagyonra tehetsz szert, hogy gondtalan élete lesz, ahogy az anyjának és az öcsének is. Csak a esett játékos teszi fel mindenét egy lapra.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 hiszen Katica bármihez is nyúlt, lángoló szenvedéjjel tette azt. A szőlőt kellett taposni, abban lelte örömét. Ha a cselédeknek segíteni az ezüst fényesítésben, akkor abban. Versenyt hirdette az unalmas művelet kapcsán. A legszebben csillogó villa, vagy éppen kanál csiszolója a dolog végén kitüntetést kapott, amit Katica hízelgésének következtében.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 Úriember nem hoz ilyen helyzetbe egy kisasszonyt, sziszekte, nagyot csavarva a másik férfi kezén. Annak se kellett több, Neki ugrott Katica védelmezőjének, és az öklét a magasba emelve készült teljes erőből lesújtani. Az idegen azonban ugrott, és a nadrág a mellény alól egy berettát kapott elő. Mégis mi a francot akar? hátráltak meg azok ketten.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 törölte meg zsigmond a száját a textil szalvétával. Ilonna, mintha mi sem történt volna aznap reggel, a régi szerepét újra magára öltve, azonnal az ura segítségére sietett. De neked nem kell mitől tartanod, Katalin. Az apád gondoskodott arról, hogy odaát új életet kezdhessünk. És mégis miből, ha semming sem maradt? Azért ez így nem igaz,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 Kellemetlen torokfájás gyötörte. De ez a kor most más volt, durvább, könyörtelenebb. – Hmm, hány éves? – kérdezte az orvos, miközben hátrébb lépett egyet, látványosan védekezve egy esetleges fertőzés ellen. – Tizennyolc. – Mit számít az… – próbált Zsigmond közbeavatkozni – Feszélyezte a közjáték, már a hajón kellett volna lenniük. Sokat. A nyelvet deborító fehér, apró gok kisé gyanúsak nekem. Viszont már fiatal felnőtt a kisasszony, tehát másról is lehet szó. Az a valószínűbb, de biztosra kell mennünk, ezt meg kell érteniük. Katica bágyattan hallgatta a férfit. Annyira gyenge volt, hogy nem is igazán értette, miről beszélnek.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 Szofi gyomra összerándult. Vadászni? Ebben a szenvedélyében képtelen volt osztozni, és a hideg is kirázta, a Hochfeld villa szalonnyában díszelgő trófeákra gondolt. Az agancsokra, a kitömött testekre és a jéghideg üvegszemekre. Sebastian azonban még az apjánál is jobban ragaszkodott, a kétségkívül művészi színvonalon elkészített preparációkhoz,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 nyugtatta meg Szofi. Naponta akár egy fél tucatszor is beborulhat, egy kicsit megrázák a felhők magukat, de utána rögtön kisüt a nap. Ilyen a mi hamburgunk, idővel majd te is megszokod. Az állatkert előtt hosszan kanyargó sor fogadta őket, de Katicát egy cseppet sem zavarta az esetleges várakozás. Meleg harisnyát viselt,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 és olyan hangerővel, hogy lehetőleg a kígyózósor végén állók is meghallják, bekiabált a szigorú tekintetű jegyárosító kisasszonynak. – Szofi Hochfeld vagyok! Herr Hochfeld menye! Szeretném az osztrák-magyar monarhiából érkező barátnőmnek megmutatni Hamburg legújabb büszkeségét. A Hochfeld név hallatára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 Innen már csak egy lépés volt az első állatkert, a lópiac mellett, aztán honnan és egyáltalán hogyan hogy jutnak el ide ezek az állatok? Szakította meg Katica a szóözönt. Leginkább a leendő apósomnak, Herr Hochfeldnek köszönhetően, és most már a nagyobbik fiának is, húzta ki magát büszkén. Ő a vőlegényed? Igen, nagyszerű fiatalember.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 1903. Kamerun Nagyuma szorgalmasan jegyzetelt, hol a táblára, hol az előtte lévő füzetre szegezbe a tekintetét. Sűrű, fekete szoros funatokba szedték a haját. A hosszú, kecses nyakát, türkiszkövekből fűzött lánc ölelte körül. A tarkóján apró verejték cseppek csillogtak. Részben az összpontosított figyelmének Részben a közel negyven fokos hőségnek köszönhetően. Hetek óta nem esett. Az akácok kókattan búslakodtak. A falu mögötti vízgyűjtő teljesen kiszáradt. A szavanna vadmacskái egy kis folyadék reményében egészen a kunyhókig merészkedtek. Na juma is hálás lett volna egy pohár vízért, de az ebédszünet még odébb volt. Türelemre kellett inteni a torkát. Ha a kicsik kibírják, neki is ki kell. Lesett félszemmel a szomszédjára. A 17 évével ő volt az egyik legidősebb diák. A korabelliek már a földeken dolgoztak, de az ő szülei megengedték, hogy magába szívjon még egy kis tudományt. A család feje, Armand Mokoena, nagy tiszteletnek örvendett a faluban. Az apjától és a nagyapjától örökölt tudást Langadatlan szorgalommal mélyítette tovább. Nem szerette, ha varázslóként emlegették. Az orvoslásban hitt. A természet adta lehetőségek alkalmazásában. Füvekben, gyümölcsökben, porrázúzott szárított hüllőkben. Beteg végtagokra tett piócákban. A tagba komor tekintetű férfi eleinte komoly fenntartással fogadta, az Európából érkező orvosi egységet de hamar belátta, hogy csak tanulhat tőlük, az addig számára ismeretlen segédeszközök pedig szintén a javukat szolgálják. Ha már az ősi hitüket így megtépázzák, akkor legalább kapjanak valamit cserébe. Az iskolát azonban már az elején is elismerte, és azzal sem foglalkozott, hogy a falusiak sokan értetlenül álltak a döntése előtt, hogy hagyta a szinte már felnőtt lányát visszaülni a padba. Olyan férfi volt, aki úttörőként úgy érezte, Hogy az új világban jól jöhet még egy kis tudás, És mivel az égiek csak szemgyerekkel ajándékozták meg őket, Nem maradt sok választása, hogy melyiket hagyja még egy kicsit okosodni. A nagyra tartott gyógyító otthona valamelyest kitűnt a többi kunyhó közül, Ugyan itt is vessző borította a falakat, de két külön helyiséggel is rendelkezett az építmény, amiben az ifjú hölgy egy függönnyel leválasztott, saját kis sarkot tudhatott magáénak. Na Juma megbecsülte az életüket, és hálás volt az apjának, amiért tanulhatott. Negyvenen ültek az oldalán nyitott sátorban kialakított tanteremben. A hosszú főépületet épp meszelték, a vöröses-barna faveranda pedig új pácot kapott. A szabadban nem lehetett megmaradni az afrikai nap égető sugarai miatt. Frau Bachmann lassan artikulálva olvasta fel a krétával felvésett szavakat. Ugyan nem rendelkezett pedagógiai végzettséggel, de a lelkesedése sok mindent pótolt. Még csak néhány hónapja tanított a keresztény misszió által üzemeltetett iskolában tavasszal érkeztek a férjével, a maláriában elhúnyt Ernest tiszteletes helyére. Konrád Bachmannak nem volt könnyű dolga elfogadtatni magát. Mindenki az elődjét kereste benne. A férfit, aki a faluban töltött fél évtized alatt százakat térített át a keresztény hitre. Ernest tiszteletes maga volt a szeretet és az önfeláldozás. Mindez egy olyan erős karizmával ötvözve, hogy azok is a szívükbe zárták, akik hülyek maradtak a régi hitükhöz. Bachmann messze nem volt ilyen türelmes. A vasárnapi szónoklataiban ugyan gyakran elhangzott az alázatosság fogalma, de ő maga sosem gyakorolta ezt az erényt. Ernest Küster folyamatosan tanulmányozta a helyiek szokásait, meg akarta ismerni őket, tudva, hogy a megértésre is csak ezáltal van esélye. Konrád Bachman azonban csak egy elvégzendő feladatot látott a küldetésben. Az őslakosokkal való kapcsolattartást szinte kizárólag a templomra és a példabeszédekre zsugarította, értetlenül állva a felesége hóbortja előtt, aki a tanításban próbált kiteljesedni és aki a német nyelv oktatásával igyekezett közelebb kerülni a gyerekekhez és a fiatalokhoz. Bachmann tiszteletes szívesen tetszelget a megmentő szerepében, nem titkolva, hogy mennyivel kevesebbre tartja a szerencsétlen vadócokat az európai kontinens lakóinál. Rendszeresen összezörrentek a feleségével, amikor Emília az orrára koppintott, hogy véleménye szerint, nem Istennek tetsző a rátartó viselkedése. Emilia szemét a férje tékozlása is szúrta, hogy a fényűző pompával berendezett házuk is csak a különbségüket mutatta az őslakosokkal szemben. A férfi a helyiek nyelvének megismerésébe sem fektetett különösebb energiát, megelégedett azzal, ami ráragadt az Isten tiszteleteken pedig nem zavarta, hogy egy tolmásnak kell összefoglalnia a mondandóját. A busás fizetése ellenére a feleségének gyakorta arról panaszkodott, hogy nem díjazzák eléggé az igyekezetét, hogy kénytelen lesz más bevételi források után nézni, ha nem szándékoznak lejjebb adni a kemény munkával megszerzett életszínvonalat. Egy szó, mint száz, Konrád Bachman a nyomába sem ért az elődjének, de a felesége, mintha megpróbálta volna fenntartani az egyensúlyt. Emilia kedves volt, türelmes és együttérző, de naív, ugyanolyan naív, mint Najuma és a fekete szépség családja. Egyre erősödő zúgolódás szűrődött be odakintről. Emilia Bachman először csendre intette a diákjait. De aztán rajta is erőt vett a kíváncsiság, és kilépett a szabadba. Vékony füstcsíkok kapaszkodtak egymásba néhány kunyhóval odébb. Ki az az ostoba, aki ilyen hőségben tüzet rak, szaladt ki a száján, miközben bosszankodva megrázta a fejét. – Mama! – papa! – pattant fel nagyuma a pad mögül, majd az időközben lángokkal tarkított füstfelhő felé vette az irányt. A kinti zúgolódás hangos kiáltozásba csapott át. A sátorban kialakított tanterem pillanatok alatt megbojdult, még változott. Emilia Bachmanon is erőt vett az aggodalom. Néhány perc alatt szinte az egész falut belepte a szürke, áthatolhatatlan füst. 21 otthon égett az porig, köztük najumájéké is. Armand a kalapját szorongatva tétovázott a Bachman ház előtt. Egész éjjel virrasztott. Mindenük odaveszett, talán a füves könyveit sajnálta legjobban. Meg a fényképeket, amiket az anyjáról készített egy hamburgi fotográfus, amikor három éve meglátogatta a falujukat. Hat hetet töltött náluk, berendezve magának egy sötét kamrát is, ami lehetővé tette, hogy helyben előhívja a képeket. Az őslakosok bizalmatlanul fogadták a felvételeket. A hatás ugyan senkinél nem maradt el, de akadtak, akik gonosz varázslatnak vélték a képeket. Amikor azonban Ernest tiszteletes megnyugtatta őket, hogy az új technika nem az ördöktől való, és semmi köze a bálványimádáshoz annak, ha a szeretteinkről vagy egy szép emlékről fényképet őrzünk, Megnyugodtak a kedélyek. Olyannyira, hogy szinte minden család megrohamozta a német férfit, hogy őket is örökítse meg. Najuma nagyanyja ekkor már nagybeteg volt, ezért a fényképész egy üvegszárított farok kért cserébe, egy egész sorozatot csinált a szép arcú, csontsovány idős asszonyról. Egy kivételével mindet Armandnak adta. A nagy darab szélesválú férfi arcán legördült egy könycsepp. A fotográfiák által minden nap látta maga előtt az anyját. Most, hogy a lángok felfelták a felvételeket, vajon meddig tudja ennyire precízen megőrizni a vonásait? Meddig tudja felidézni a fekete-fehér kópiáról ránéző mosolyát? Mikor jön el az a nap, amikor halványulni kezd majd a szeretetteljes bölcs tekintet. Ha nekik is kőházuk lett volna, ha az ő bútoraikat is ilyen vastag falak őrzik, simította végig a tenyerével a vakolatot, amikor kinyílt előtte az ajtó. Nem jön be? kérdezte a lelkész köszönés helyett, miközben a karjával is invitálta. Armandot meglepte, hogy a helyiek nyelvén szólt hozzá a férfi. Volt benne valami megtisztelő, de talán csak a részvét miatt igyekezett annyira. Lassan vette csak a lába a lépcső fokait. Meghúzta az előző napi tűzoltásnál. Bachman a verandafának dőlve várta, hogy felérjen. Kezet fogtak. Együttérző, szelíd mosoly ült a tiszteletes arcán. Megnyugtatta Armandot a tekintet, talán igazságtalanul bántak Bachmannal. Fentartással fogadták, a hibáira összpontosítva a figyelmüket. Nem lehet rossz ember, ha segítséget emlegetve rögtön másnap magához hívta. Talán egy azonnali adományjal is támogatja majd őket a misszió. A kunyhókat összmunkával néhány hét alatt megépítik, de közben nem állhatnak le teljesen a földeken, nem szünetelhet a betakarítás. Bérmunkásokra lesz szükségük. Fizetség nélkül hamar ad a lelkesedés. Legalább emberéletet nem követeltek a lángok, a teremtő és az óvó szellemek egyaránt vigyáztak rájuk. Kavargott a gondolataiban a régi és az új hite. Narancs színű porcelánnal terített asztal fogadta a szalomban. Emilia Bachmann épp egy tál apró süteményt szervírozott, egy alig tizenöt éves lány pedig erős zamatú kávét töltött a csészékbe. Tej, cukor? érdeklődött Bachmann, magára vállalva a felesége szerepét. Armand meglepődött, talán meg is ütközött egy kicsit. Hiába tetszelget gyakran maga előtt a modern férfi szerepében az, hogy egy férfi kínálja meg valamivel, miközben két asszony is ácsorog mellette, idegen volt számára. Emilia kedves, magunkra hagynának bennünket. Szeretnék négy, azaz szem közt megbeszélni valamit Herr Armanddal. Ezt már németül mondta a tiszteletes, magához szólítva az eddig a konyhában várakozó tolmácsot. A fiatal, száz Peter, félszegen követte az utasítást, mert bár évek óta itt élt az útépítő mérnök apjának köszönhetően, még mindig előfordult, hogy nem pontosan értette meg a hallottakat, vagy épp fordítva, nem tudta tökéletesen lefordítani az anyanyelvét. Aki jól bánik a szavakkal, az tudja, hogy mennyit számít a szövegkörnyezet, a hangulat, és hogy melyik szó kerül terítékre a szinonimák közül. Az önérzetes helyieknél nem mindegy, hogy miként fogalmaz az ember, nehogy félreértésbe torkoljon a dolog, aggódott. A munkaadója már reggel összefoglalta neki a mondandóját, volt elég ideje, hogy összerakja a fejében a mondatokat, de mégis bizonytalanság gyötörte, a szíve mélyén tudva, hogy elsősorban nem a megfogalmazás, hanem sokkal inkább a tartalom miatt. Rendkívüli módon sajnálom a történteket. A természet nagy úr, nála talán csak a minden ható nagyobb, kezdett a tiszteletes a mondani valójába. Peter rövid szünetekkel követte, Armand pedig figyelmesen hallgatta a bevezetőt. Egyre inkább azt érezte, hogy nem csupán együttérzésből hívta meg, a vendéglátója valami mást is akar. Ez a tény pedig egyszerre keltett benne reményt és újra előbukkanó bizalmatlanságot. Herr Armand, te önnek a házam? Armand vastag, fekete szemöldöke a magasba szökött. Mégis mit gondol, mit akar egy ilyen kérdéssel a lelkész úr? Hát hogy a csudában ne tetszene? Tágas, és ami még sokkal, de sokkal fontosabb, jóval biztonságosabb, mint a település legtöbb építménye. Csak egy bólintással válaszolt. Nos, Isten lássa a lelkemet, ha tehetném, a falu minden lakosának ilyen házat építtetnék, hiszen mindannyian megérdemlik közölte egy széles mosolyjal, mielőtt sajnálkozva széttárta volna a kezét. De sajnos önnel ellentétben nem vagyok varázsló. Kuncogott elégedetten az általa tréfásnak vélt megjegyzésen. Peter zavartan tolmácsolta a szavakat. Armand nem nevetett, ami Bachmand megzavarta a kissé a szerinten jól felépített monológiában. Nos, talán nem is kellene annyit kertelnem, folytatta egy szivarra gyújtva. Armandot nem kínálta meg, talán csak figyelmetlenségből, de ezzel újra alátámasztva az erőviszonyukat, hogy ő az, akinek a segítségére szorulnak. Okos embernek tartom, ezért ajánlom fel magának elsőként a lehetőséget. Ez idáig csak általunk láthatott bele Európa életébe, a kontinensébe, amely olyan szellemi és anyagi gazdagságot tudhat magáénak, amilyenről Afrika még álmodni sem mer. Remélem, nem érti félre a szavaimat. Nem áll számdékonban lebecsülni az ön hazájának az értékeit. És természetesen azon vagyunk, hogy a keresztényhit által a civilizációt is közelebb hozzuk a... keresgélt a szavak között. Az őslakosokhoz. Armand rezenéstelen arccal hallgatta, ami egy idő után megint kibillentette bachmann -t. Ugye mindent lefordít, nehogy kavalkádot okozzon a tudatlansága, pirított Peterre, aki füligvörösödve majdnem azt felelte, hogy talán jobban járnának, ha nem mindent fordítana le. De uralkodva magán csak annyit válaszolt, igen, uram, az önszavait szavait dolmácsolom. Csak mert olyan, mintha egy mondatba sűríteni a gondolataimat. A nyelvi és egyéb különbségek miatt, de kívja el, hogy a lényeg célba ér, uram. Akkor nem értem ezt a bamba ábrázatot. Rakta félre az éppen csak megkezdett szivart, hogy egy korcs szeszes italból merítsen új erőt. Nos, megpróbálom rövidre fogni a dolgot. A jó Isten a legnagyobb kínban is felénk nyújtja a kezét. Sőt, talán akkor a leginkább. Tette le a poharat, majd felállt, és Armand mellé lépve, bizalmaskodva megveregette a férfi vállát. Armand hunyorgó tekintettel követte a mozdulatot, majd felemelve a fejét, értetlenül bámult a tiszteletes arcába. A teremtőnek és a szerteágazó kapcsolataimnak köszönhetően egy remek lehetőséget ajánlok fel önnek. Önnek és a családjának. A kereskedelemnek és a misszióknak köszönhetően az európaiak egyre többet hallanak a világ végén megbúvó területekről, így a fekete Afrikáról is. Egyre inkább kíváncsiak a helyiek életére, kultúrájára. Peter várt egy kicsit, kereste a megfelelő szavakat, hogy kihalássza a teátrális előadásból az Armand számára is érthető lényeget. – Az jó! – szólalt meg végre Armand, Peter és Herbachman között járatva a szemét. A tiszteletes várt egy pillanatot, hogy jön -e még valami, majd folytatta. – Ugye? – Gondoltam, hogy így lesz. – És abban is biztos vagyok. Hogy azok közé a hazafiak közé tartozik, Akik büszkén mesélnének a népükről, Akik mindent megtennének annak érdekében, Hogy alaposabban megismerje őket a nagyvilág. Olyan embernek vélem, Aki hírét vinné a különlegességüknek, Aki segítene megmutatni ezt a sajátos életformát. Húzta ki az armand melletti széket, Hogy leülve rá, a hangját lehalkítva, mint egy titkot súgva folytassa a mondani valóját. Armand türelmesen hallgatta a számára érthetetlen szavakat, miközben arra gondolt, hogy hol férhet el valakiben ennyi beszéd. Hamburg mindig is élen járt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Egy igazi hanzaváros, ahonnan a világ bármelyik pontjába eljuthat az ember. És fordítva, ahová ezrek. Százezrek érkeznek évente. Egy igazi olvasztó tégei, helyi lakosok, átutazó kereskedők és élményekre vágyó turisták kavalkádja. Bachman eleinte csak a késleltetett fordításnak tudta be, hogy nem lát azonnali reakciót Armandnál, de aztán be kellett látnia, hogy képtelen a férfi arcából olvasni. Vajon nem érti, amit mond, vagy nem érdekli. Lehet, hogy tényleg rövidebbre kellene fogni a mondandóját. Nos, létezik Hamburgban egy park. Hatalmas, zöld terület. olyan központ, ahol egyszerre van jelen a természet és a kultúra. Csupa mók, a vidámság, a családok és az ifjú szerelmesek közkedvelt helye, ahol rendszeres kiállítások, programok várják a látogatókat. Az igazgató... Egy világlátott úriember, kitűnő üzleti érzékkel megáldva, és itt jön az ön családja is a képbe. Hajolt olyan közel a vendégéhez, hogy az önkéntelenül is hátrébb húzódott. Bachmand kissé bosszantotta, hogy megint egy mondatba zsugorították a szavait, de úgy tűnt, hogy Armand így is megértette a dolgot. – Az én családom? – Igen, pontosan. És még néhány kiváltságos família a szomszédos településekről. Nem tudom, mit akar tőlünk a tiszteletes úr. Soha vissza nem térő lehetőséget ajánlok önnek, Herr Armand. Azaz a szerény személyem csak közvetít. A nagy lelkű felajánló Her a park igazgatója, aki hajlandó egy két évre szóló szerződést aláírni, amiben kosztot, kvártéjt és busás fizetséget kínál. Akkora összegről beszélünk, herr Armand, melynek vétele után akár egy fél tucat kőházat is építhet magának. A visszatérése után már csak akkor kell dolgoznia, ha akar, kettelésből, dőlt hátra összefont karral. Elhúzta a mézes madzagot. Még egy kis türelem és célba ér állapította meg elégedetten magában. Két legyet egy csapásra. Mennyei érzés, öntötte el a meleg bizsergés. Sőt, ha jobban belegondol, három legyet, hiszen, és Isten lássa a lelkét, ez a legfontosabb. Egy jobb élet lehetőségét kínálja Armandnak és a családjának, miközben szívességet tesz Herhágembeknek. Az, hogy tekintélyes jutalékot kap a közvetítésért, már csak haba És mi lenne a munkánk? – mozdult meg Armand nyelve. – Tulajdonképpen semmi különös. Egy kis bemutató az itteni életükről. Talán néhány helyi kulináris különlegesség elkészítése, ünnepi népviselet bemutatása, kézműves foglalkozások vezetése. A feleségem szerint na a rendkívül ügyes kosárfonásban. Gyorsan dolgozik, precíz, igazi művészi darabok kerülnek ki a kezek közül. Megmutathatná a hamburgi hölgyeknek is a tudományát. De nem tudunk németül, és azt mondják, hideg van arra felé, próbált Armand ellenkezni, beközben érezte, hogy felülkerekedik benne a kíváncsiság és a kalandvágy. Ha én meg tudtam szokni az itteni szélsőséges időjárást, maguknak sem lesz gondjuk ilyesmivel oda át. A nyelv pedig, hiszen ott lesz magának a lánya is. Emilia szerint szépen halad. Amire fejtétlen szükségük lesz, ahhoz már most elég a tudása. Két év. Dörzsölte meg Armand a homlokát. Huszonnégy hónap? Mi az egy ember nézve? És ki tudja? Talán annyira megtetszik majd a dolog, hogy vissza sem akarnak jönni, húzta végig Bachman a dohánytól elsárgult újját a pajeszán. Egyedül nem dönthetek, emelkedett fel Armand a székről, jelezve, hogy egyelőre nincs több kérdése. Hogy ne, hogy ne? Üljön csak össze a családi kupaktanács. De azért túl sokáig ne hezitáljanak. A jövő héten indul egy a kikötőbe, ha nem akarnak élni a lehetőséggel, akkor másoknak kell felajánlani a gőzösen a helyeket. Holnap reggel meghozom a választ, nyomta Armanda fejébe a kalapját. Köszönöm, uram. Bicentett, majd miután Emilia Bachman kikísérte, sajgó lábbal lebicegett a lépcsőn. A nap állásából úgy ítélte, hogy hat körül lehet. Az iskola felé vette az útját, ahol Najuma és a felesége Anissa a többi asszonyjal együtt egy nagy kondér mellett vacsorát főzött. Zöldséget pucoló, halkan duruzoló, elgyötört felnőtt arcok keveredtek, a kislányok és kisfiúk kíváncsi tekintetével. A gyermekilét csodálatos ereje hajtotta az utóbbiakat tovább. Míg a szüleik aggodalommal telve sopánkodtak, ők egyelőre nem sokat éreztek meg a veszteségből. Hangos kacagástól zengett a központi sátor, ahol egymást kergetve szaladtak fel alá. Időközben megnyitották a megszáradt főépület kapuit is, hogy átmeneti szállást nyújtson a fedél nélkül maradt családoknak. Armandnak nem kellett sokáig győzködnie a feleségét, de nem is állt szándékában, inkább csak közölte a döntését, amit meghozott a negyedórás sétája alatt. Najuma dermedten hallgatta az apja szavait. Anisában is volt ugyan némi félelem, de hogyan is akart volna az urának ellent mondani. Armand volt a családfeje, mindig ő vezette őket, és ennek minden csak csakis hasznát látták egész életük során. Ha Armand szerint Európába kell menniük, akkor Európába mennek, később a lányát, amikor ő szavakba próbálta önteni a kételjeit. Pedig Aniszát is váratlanul érte a dolog. Harmincöt éves volt, tizenöt évvel fiatalabb, mint a férje, aki második feleségnek vette magához, amikor nem tudott a dús ajkainak meg a gazella termetének ellenállni. Mara Bekonó, az első asszonya, akinek az esküvőjük napján megígérte, hogy csak hagyománytiszteletből nem írja alá a monogámiára kötelező papírt, ezt soha nem tudta megbocsátani, talán ebbe betegedett bele. Vagy abba, hogy armadnak Anisszától gyermeke született. Egy az apja napjait bearanyozó csecsemő, egy utód, aki ő nem volt képes megajándékozni. Két évvel a második Frigy után távozott az élők sorából, a halálos ágyán még egyszer megátkozva a férje új családját. S bár Armand egy különleges bájítallal semlegesítette a rontást, teljes mértékben nem tudta aniszát megnyugtatni. A fiatal kameruni asszony a férje bosszúságára az imáiban inkább Krisztus anyjához fordult, a szűzmáriától kért védelmet. Mivel a tűzben szinte mindenük odaveszett, nem kellett sokat törniük a fejüket, hogy mit vigyenek magukkal. A falubeliektől összeszedtek egy zsákra való ruhát, köztük mindannyiuknak egy ünnepi viseletet, ha már kamerun szokásait kell majd bemutatniuk. Konrad Bachmann a vasárnapi istentiszteleten pedig maga is megkérte a híveket, hogy adományozzanak szerszámokat és néhány művészeti tárgyat a családoknak, akik majd képviselni fogják a kultúrájukat az európaiak előtt. Egy nagy ládába gyűjtötték a tárgyakat, egy kisebbbe pedig Armand Mokohen apatikája patikája került, aki az indulás előtti délután még magához vett egy tört, és útnak eredt a vadon felé, hogy megpróbálja pótolni a tűzben elégett füveket és rovarokat. Anisza nehezen viselte, hogy a férje nem töltötte mellette az utolsó éjszakát. A kezét tördelve várt rá az iskola tornácán, amikor az még hajnalban sem ért haza. Nem csak az ura életéért aggódott, hanem az esetleges szégyen miatt is, hogy mi lesz velük, ha a nagy beharangozás után lekésik a hajót. De Armand a hátán egy nagy kosárral időben megérkezett és miután megmosakodott és tiszta ruhát öltött magára, felkeltette a lányát is, hogy szedje össze magát. Najuma szorongva szedte össze a kevéske holmiát. Évek óta az életéhez tartoztak a fehér emberek, a német tisztek és orvosok, a fehér nők és kisasszonyok, akik lassan észrevétlenül átvették a hatalmat az életük bizonyos területei felett. Ha jogi vitákba keveredtek a helyiek, a német bíróhoz fordultak igazságszolgáltatásért. Ha megbetegedtek, egy ideje a fehérektől várták az orvoslást. A misszió által épített templom vasárnaponként tömve volt, a gyerekek közül egyre többen beszéltek németül. De akkor is itt volt az otthonuk, a falu, ahova érzése szerint Afrika bármely csücskéből csukott szemmel hazatalált volna. Európát azonban egy óceán választotta el tőlük. Egy óceán, amelyen 28 napon át kell majd hánykolódniuk, hogy újra szilárd talajt érhessen a lábuk. Tartott az utazástól, de a gondolat, hogy ellenszegüljön a család fejének, még nagyobb félelemmel töltötte el. 33. fejezet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 Egy picit tapintatosabbnak kellene lennünk. Még a végén elűzzük szegény Katicát. Jól van, akkor beszéljünk másról. Sokat látott már Hamburgból? Ismeri a jó nevű cukrázdákat és éttermeket? Ha az ideje megengedi, Lübeck is megérám egy kirándulást, vagy Bréma, bár lehet, hogy bölcsebb megvárni a jó időt. Szofi bizonyára elviszi majd az anyósomhoz is. Megevezni.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 a mindennapi szükségletek miatt elvégzendő, tendivaló, Amire nyilván megvannak a megfelelő emberek – kötötte a felesége az ebetakaróhoz. – A gazda szeme hízlalja a disznót – vetette közbe Katica a németül idegenül csengő fordítást. – Hogy mondja, kérem? – Ha, ez tetszik – derült fel Szofi. – Azt jelenti, mama –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 Nos, akkor legalább nekem mesélj a vőlegényedről. Csapott le Katicára, amint elindultak a lovak. Nem a vőlegényem, csak a... Akkor mid? Csak nem a szeretőd. Te ég, kapta a szája elé a kezét. Az udvarlóm és egy igazi úriember, amivel remélem, hogy megválaszoltam a kérdésedet. Bocsáss meg, nem tudom, mi jutott belém, hogy ilyet feltételeztem. Üzletember? Vagy a közszolgálatában áll? Inkább az utóbbi hajó jegyeket árul. Ó, egy handlé? kérdezte Sophie csalódottan. Hova tovább egy kitűnő? Ahogy minden bizonyal a te hódolód is, a maga szakmai területén jött a sértet felelet. A kérőm, nem csupán hódolóm, de ez most mellékes.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 a madámok nem akárkit alkalmaztak, és a törvény értelmében igyekeztek évente legalább egyszer orvosi vizsgálatra küldeni a lányokat. A náluk lakó kurtizánok bevételének egy jó részét felemisztette a koszt és a kvártéj, és a kevéske maradékat is úgy megcsapolták a bordélyházak tulajdonosai. Így az eredeti terveikkel ellentétben az örömlányoknak szinte lehetetlen volt bármit is férretenniük.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 Katica néhány perc türelmet kérve az új ismerősétől, felment a szobájába a kavátjáért. Mielőtt újra kilépett volna az ajtón, még egy pillantást vetett a fogas mellett tükörbe. Kis és ápatnak érezte magát, Frida erős minkjéhez és vörös tincseihez mérve szintelennek. Ezért aztán visszament az ablak előtt álló toalett asztalkához, és kivette belőle,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 Herr Hochfeld az apjával személyesen fogta be ezeket a vadembereket. embereket. – beszélsz? – csuklott el Frida hangja. – Ahogy mondom, Kongó vagy Kamerun nem mintha sokat számítana. – Florian Hochfeld? – Tessék? – Florian Hochfeld a jegyese Szofinak? Most katica volt az, akinek az arca értetlenséget tükrözött. – Nem! –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 Jól vagy? lassított le Florian, és a karját megérintve őt is megállásra késztette. Jól, felelte, hamar elkapva a pillantását a férfiról. Akkor jó, bólintott Florian megnyugodva, mintha egyetlen szóval eloszlatták volna minden aggodalmát, ami az elmúlt években a Fridával kapcsolatos gondolatait övezte.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 A másfél évvel ezelőtt hozott döntése a kezdeti nehézségek és kételjek után egyértelműen jónak bizonyult a számára. A különleges hajszínének, a szorgalmának és az alkalmazkodó képességének köszönhetően a sors Odette személyében egy olyan lehetőséget kínált neki, amellyel megváltoztathatja a saját és a családja életét. Amerikában mindannyian tisztalappal kezdhetnek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 Florian hazáig gyalogolt, a környéken úgysem tudott volna kocsit fogni, a maradék útra pedig már nem akart. Friss levegőre vágyott. Az oxigéntől azt remélte, hogy segíti majd a gondolatai rendezésében. Feszült délután tudott maga mögött, komoly vitája volt az apjával. Nem véletlen, hogy a Hamburg-Amerika bárban kötött ki. Szórakozni vágyott. Azt remélte, hogy az este feletteti majd vele a céggel kapcsolatos nézeteltéréseiket. Objektíven nézve sikerrel járt, hiszen órák óta nem jutott eszébe a dolog. Azonban szubjektívan megvizsgálva az estét, kapott cserébe valami mást, ami még nagyobb fejtörést okozott neki. Hogy lehetett ennyire naív? Hogy képzelhette, hogy csak azért, mert nincs a szeme előtt, Képes lenne elfelejteni Fridát, a különleges kislányt, akinek a gyerekkora legmeghatározóbb emlékeit köszönheti. Soha nem érezte annyira szabadnak magát, mint azokban a hónapokban, amikor a villából meglógva a nyakukba vették a várost. Soha nem volt olyan boldog és kiegyensúlyozott, mint akkor, amikor a móló szélén kalimpáló lábbal bámulták a vizet vagy amikor a munkások legnagyobb bosszúságára sirályszelidítésre adták a fejüket. Az otthonról elcsent maradékok tucatnyi szárnyas csábítottak a fából épített hidakra, megnehezítve a zsákokat cipelő férfiak számára a közlekedést. Kacagva szaladtak el a szitkozódások elől, hogy egy hajóval arrébb újra csintalankodjanak. Hirtelen éles képekben jelent meg az emlékeiben a születésnapi zsúr, a délután, amikor elkergette magától Fridát. Már akkor sem volt biztos az igazában, de a dac nem engedte, hogy visszavonja a szavát. Később pedig már nem volt alkalma rá, hiszen Frida soha többet nem tette be a lábát Irmtraud Zimmermann villájába. És ő sem kereste fel, pedig tudta, hogy hol lakik, megtalálhatta volna a módját. Azonban a kezdeti bizonytalanságot idővel a szégyenérzet váltotta fel. Szégyelte magát, ezért igyekezett szőnyeg alá söpörni az érzéseit. Rá egy évre pedig Angliába küldte őket a bátyjával az apja. Csak karácsonykor és a nyári vakációra jöttek haza. Eleinte még felkapta a fejét a csilingelő hangokra, ha egy-egy lány vendég közeledett, de aztán belátta, hogy velük ellentétben Frida már nem tartozik a Szofi családját látogatók közé. Sűrű, eseménydús évek következtek az életében. A diákok szoros napi rendjével, majd a fiatal emberek izgalmas mindennapjaival. Elsőre felvették a Müncheni Egyetemre. Az eszére sosem volt panasz, és a nyitott, életvidám egyéniségének köszönhetően, merre járt, Mindenhol szimpátiára lelt. A hölgyek körében különösen. De sosem élt vissza a helyzetével. A bátyjával ellentétben nem csábították a lebujok és a hajnalig tartó tivornyák. A tanulásra koncentrált, a vizsgáira, a célra, hogy egyszer elismert jogász legyen. Elismert, a város és az apja előtt, de ez utóbbi egyelőre elérhetetlen vágynak tűnt. Otto Hochfeld mindkét fiát a cégben szerette volna látni. A Spejherstatti irodában és raktárban. Vagy úton valamelyik gyarmat felé, hogy segítsenek a szállítmányok ellenőrzésében. Otto Hochfeld az apjától örökölte a céget, akivel szemben a fivéréhez hasonlóan mindig is feltétel nélküli lojalitást gyakorolt. Éppen ezért érthetetlen volt a számára, hogy a kisebbik fia, Florián, hogy képes hátat fordítani a családi hagyományoknak. Hagyta, hogy egyetemre menjen, de csak mert átmeneti hóbortnak tartotta az efféle tanulni vágyást. Jog! Unalmas paragrafusok, értéktelen magolás, vágta délután a fia fejéhez. Florian még idejében félbeszakította a vitát. Tudta, hogy ha marad és hagyja magát még jobban felhergelni, olyat mond, amit később megbánna. Ezért inkább vette a kalapját, és elviharzott. Egyik kocsmából a másikba ment, még végül a Hamburg-Amerika bárban kötött ki. Sokat hallott már a helyről, de eddig még kerülte. Mert bár a pályaválasztása nem feltétlenül erről tanúskodott, a tradíció követő polgárok közé tartozott, azok közé, akik idegenkedve fogadták a formabontó új lokált. Most azonban hálás volt a pillanatért, amikor eldöntötte, hogy közelebbről is szemügyre veszi a 26. ot Hiszen, ha nem hajtja a kíváncsiság, nem találkozik Fridával, a kis tűzhajú Frida Höfnerrel. Hajnalban jött haza a fiatal úr, az álmatlanságomnak köszönhetően pontosan tudom, hogy mikor. Kent egy új javadag vajadtán tante Emma a kalácsára. Felnőtt férfi. Az ő dolga, hogy mikor tér nyugovóra. Kelt Otto a fia védelmére. Benne is rossz érzést hagyott az előző napi összetűzésük. Szerette volna a dolgot elsimítani. – Cöcö! – csattintott a nyelvével a húga és még csodálkozol, ha más téren is ekkora szabadságot kíván élvezni. Otto elengedte a füle mellett a csipkelődést. Gondoltam, játszhatnánk egy sok partit. Mielőtt visszaindulsz, tudtommal csak este megy a vonatod, fordult a fiához, aki ez szótlanul követte a társalgást. sebastian alakartunk akartunk kilovagolni egy kicsit. Sebastian a tölti a délutánt. Mint ahogy azt egy vőlegényhez illik, fűzte hozzá a nagynéni túlzott nyomatékkal. Nem mintha mindent az orrára kellene kötnöm, Emma néni, de Hannah a szüleihez utazott a hétvégére. Több tiszteletet, fiam, rótta meg Otto, de a szigorú szavak ellenére mosolygott a szeme, ami a nagynéni figyelmét sem kerülte el, igencsak felpaprikázva, hogy így bánnak vele. Bocsásson meg, kért Florian elnézést, de Emma Hochfeld nem elégedett meg ennyivel. Néha úgy érzem, hogy szegény Alice forogna a sírjában, ha látná, milyen állapotok uralkodnak ebben a házban. Hallatlan, hogy egyesek, mit meg nem engednek maguknak, állt fel duzzogva a reggeli mellől. Matilda, ha leszette az asztalt, idehozná a dolgozószobámból a saktáblát? A barna bőrbe csomagoltat, a könyves polcomról, nem azt, amelyiket mindig ott lát az asztalomon. A bábukat is ott találja, egy kis szütyőben, szólt Otto a tálcával távozó lány után. Apám, megenged egy kérdést? Hogy ne, de hogy választ is kapsz erre, azt csak utólag tudom eldönteni. Florian szája mosolyra húzódott. Mit érzett, amikor az anyánkat oltár elévezette? Otto Hochfeld nem válaszolt azonnal. Úgy mit éreztem? A világ leges-legboldogabb embere voltam, fiam, és a leghálásabb is. Soha nem találkoztam az édesanyádhoz fogható teremtéssel. És ez máig nem változott. Csuklott el a hangja, ám amint meglátta Matildát közeledni, Gyorsan összeszedte magát. A sakparti után Florián nem bírt magával, és a stenstresszéhoz hajtatott. Csak este indult Münchenbe a vonata, volt még néhány órája. A kocsi nem tudott befordulni a szűk utcába, csak a sarokig tudta vinni. Onnan tette meg a maradék szakaszt. Anna Höfner egész kedvesen fogadta, bár nem ismerte meg, de örült neki, hogy egy ilyen jól öltözött fiatalember érdeklődik a lánya után. Még alszik, az éjszaka megint sokáig dolgozott, de nem ártana, ha felkelteni, mutatott a tetőtérbe felvezető létrára. Floriánt meglepték az asszony szavai. Tegnap ugyan vele töltötte Frida az estét, de eszek szerint gyakran későn jár haza. Csak nem egy gyársaron törti az éjszakai műszakot. Rándult össze a gyomra. Soha nem látott szegénység fogadta oda bent. Nem először járt a negyedben, azt hitte, tudja, hogy mire számíthat, ha átlépi a küszöböt. De a sötét szoba olyan nyomasztóan hatott rá, hogy egy pillanatra hátra hőkölt. Savanyú ételszak keveredett, a szárító kötére aggatott nedves ruhák gőzének, poshat bukéjával. A falakon penészfoltok égtelenkedtek. Egy betört ablakot kartonpapír toltozott. A vizelettel teli éjjel jedényre Anna Höfner röstelkedve az utolsó pillanatban egy rongyot dobott. Össze volt ugyan söpörve, és rendetlenségről sem lehetett beszélni, de Floriánt mégis elborzasztotta a látvány. Nem úgy, mint az a kép, amely a szűkös tetőtérben várta. Frida mélyen aludt. Ha az anyja tudja, hogy nem öltött magára hálóruhát, talán nem küldi fel az idegent. Florian nem jelezte azonnal a jöttét, a létre legfelső fokáról figyelte a mesztelen testet. Alig egy perc alatt másodjára kerítette hatalmába az érzés, hogy valami olyat lát, ami örökre nyomot hagy benne. Nem tudott betelni a tökéletes idomokkal, a fehér bársonyos bőrrel, a kecses vállal, amin lágy hullámokban omlottak le, a vörös tincsek. Nehezen tudott uralkodni magán, csak úgy falta a szemével, szíve szerint bekebelezte volna. De a józan esze és a lelki ismerete lefékezte. Nem ezért volt most itt, csak beszélni akart Fridával eltölteni vele egy kis időt, kideríteni, hogy mit jelent neki. – Megvesztél! Nem szégyelled magad? kapta Frida maga elé a takarót, amikor felriasztotta a létre recsegése. – Csak egy kicsit! ült ki Florian arcára egy szemtelen vigyor, de azért a tisztesség kedvéért elfordította a fejét. – Mégis mit csinálsz itt? Azt mondtad, hogy felkeresedlek. Frida megadóan elmosolyogta magát. Este visszautazom Münchenbe. Egy darabig nem tudok jönni. Gondoltam, kihasználhatnánk a maradék időt. Az Alster partján ebédeltek, a house teraszán. A pincér által szétoztott pokrócokba tekerve a lábukat. Volt, hogy egymás szavába vágva Emlegették fel a múltat, Máskor meg hosszú perceken át Csendben nézték a vizet. Minden olyan volt, mint régen. Izgató, És mégis olyan természetes. Harminc hetedik fejezet Mindeközben Katica lelkén is sepert egy forgószél. Előző este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 Florian alig két hét múlva látogatást tett Hamburgban, majd rá tíz napra megint. A családja nem értette a pálfordulást, hiszen addig legfejebb csak két havonta tisztelte meg őket. Egy ideig annak ellenére sem sűrítve a viziteket, hogy néhány hónapja jegyben járt. A menyasszonya Hanna lelkesedése, hogy végre többet láthatja a vőlegényét,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 Harminckilencedik fejezet Frida sem osztotta meg senkivel a titkát. Az anyjával sosem beszélt az érzéseiről, Katicát pedig még nem merte beavatni. Mintha attól félt volna, hogy szétdúrana szappan buborék, ha valaki más is hozzáér. Ráadásul teljes káosz uralkodott a fejében, és tagadhatatlanul a szívében is. Évek óta készült arra, hogy kivándoroljon a családjával. Már egy éve prostituálta magát, hogy az így megkeresett pénzből megvegye a hajójegyeket. Új életet akart kezdeni, és megadni a jobb élet lehetőségét az anyjának és az öcsének is. Végre összegyűlt a szükséges összeg, és már az angol tudásával is elégedett lehetett. De hirtelen valaki felülírta a terveit. Elhintve a gondolat magját, hogy feltétlen kell-e új helyszín az új élethez. Odettnek előbb-utóbb teljesen hátat fog majd fordítani. De cserben hagyni sem akarja, hiszen az a maga módján segített neki. Ha katicát megesketi, talán sosem derül fény a múltjára. A spórolt pénzéből jó ideig tudna bérelni egy egészségesebb életteret biztosító lakást, vagy kifizeti belőle a legjobb orvost. Aztán csak talál majd valami munkát, mások is megélnek kevesebből. Toni sem kis gyerek már. És a Florian is hozzá hasonlóan érez, akkor egy esetleges közös jövő úgy is megszünteti majd az e fajta gondjait. Soha nem érdekelte a Hof família vagyona. Sőt, talán sok mindent leegyszerűsített volna, ha Floriana környékükről származik. De azért eldobni sem fogja magától a szerelmükkel járó jóléti hozadékot. Ábrándozott újra és újra. Odettnek azt hazudta, hogy mostanában csípést érez vizelés közben, mire az azonnal szüneteltette a találkozókat. Beláthatatlan károkat okozott volna, ha nem kezelik ki, és továbbad valamilyen nem nyavaját. Orvoshoz küldte, aki ugyan nem talált semmi aggasztó dolgot, de azért felírt egy kenőcsöt, és három hétre eltanácsolta a munkavégzéstől a pácienst. Frida tudta, hogy hamarosan beszélnie kell Odettel, hiszen bárhogy is dönt, ha megy, ha marad, más úton haladva akarja folytatni az életét. Ha Florian Münchenben volt, olykor összefutott Katicával, leginkább esténként, amikor az anyjának már nem volt szüksége rá. Hosszú idő óta először ilyenkor belenyúlt a persejébe, hogy kivegyen egy kis aprót belőle a saját örömére is. Volt, hogy a reperbánon egy kocsmában illegálisan üzemeltetett moziba ültek be, de arra is akadt példa, hogy a Hamburg-Amerika bárban ropják hajnalig. Katica már többször meghívta magukhoz, de egyelőre nem fogadta el. Leginkább azért, mert attól tartott, hogy akkor neki is viszonoznia kellene a meghívást. Hogyan mutathatta volna meg az otthonukat önszántából bárkinek is? Floriánhoz hasonlóan Kázmér sem tudott ezekről a kiruccanásokról. Katica csak akkor merte esténként elhagyni a lakást, ha Kázmér előre bejelentve a környezővárosokban töltött egy-egy éjszakát. A két fiatal nő tisztában volt vele, hogy se nem illdomos, se nem túl biztonságos késői órákban férfi kísérő nélkül úton lenniük, de a szabadság utáni vágy erősebb volt bennük a veszélyérzetnél. Frida pedig a Spejherstatti történés után mindig tartott magánál egy kést, ha sötétben ment haza. Egy június éjszaka azonban nem fosztogató, vagy egy zsivány személyében érkezett a támadás. Egy katicától véletlen elejtett mondat volt az, ami kihúzta Frida talpa alul a talajt. Tudod, Frida, egyszer Sofit is szívesen elhívnám. Kíváncsi vagyok, hogy miként érezni magát egy ilyen helyen, kuncogott. Azt hiszem... Ő inkább a puccos bálokat részesíti előnyben, egészen más körökben mozog. Nem olyan karót nyelt kisasszonyám. Nem bizony. Ha valami fontos a számára, Szofi maga a szenvedély, idézte fel Frida a színházi előadásaikat. Ó, igen, ha egyszer valamiről lelkesen csevegni kezd, megtelik élettel a levegő. Egyébként honnan ismeritek egymást? Gyerekkorunkból barátok voltunk egy rövid ideig. Legalábbis én úgy éreztem. Régi történet már nem számít. Talán fel lehetne éleszteni. Csak azért, mert régi, még nem biztos, hogy elmúlt. Karolt katica belé, azon merengve, hogy mit nem adna azért, ha találkozhatna az egri barátaival. Frida egy pillanatra elkomorult, mint aki erősen gondolkodóba esik. De aztán megadta magát. Rendben, nem tiltakozom. Hozd magaddal legközelebb. Bár kétlem, hogy kíváncsi lembe rám. Ugye nem szóltál neki arról, hogy mivel foglalkozom? Fűzte hozzá halkan. Nem, még egyáltalán nem szóltam rólad. Veled akartam beszélni először. És természetesen tiszteletben tartom a kérésedet. Frida fellélegzett. Katica mutatva a cinkosságát, megbökte a vállával. A tázban kiség kifulladva, de felszabadultan lépdeltek tovább. Néhány perc múlva Katica törte meg a csendet. Persze lehet, hogy nem ér rá mostanában. A vőlegénye öcsének segít megszervezni az esküvőt. Tudod, a szőke fiatalembernek, akinek bemutattál néhány hete. Szofi meg Sebastian várnak még egy kicsit, bár számomra kisé furcsa, hanem az idősebb fivérnősül először. Bigyeztette le a száját. Frida hallotta ugyan, amit mond, de mintha az agya nem akarta volna befogadni. Csak néhány másodperc múlva értette meg. Tesék, mit beszélsz? Turpant meg. Florian? Kapott Katica csuklója után. Igen, igen, nem tudtál róla? Pedig úgy tűnt, hogy jól ismered. Kizárt, hogy Florian esküvőre készüljön. Honnan veszed ezt a képtelenséget? Csuklott el a hangja. Jól vagy? Miért zaklat ez ennyire fel? Természetesen Sofitól. Valami fűszerkereskedő lányára vetett szemet. Biztosan jó parti, bár én nem ismerem a hamburgi családokat. Szóval őszre tervezik az esküvőt, és az állatkerttel ellentétben itt nem hinném, hogy Sofit ezügyben megvezették volna, hiszen mégiscsak a sógoráról van szó. Tárta szét a másik döbbenetét látva, értetlenkedve a kezét. Frida nem volt képes felfogni, hogy miként érhette ekkora árulás. Hogy tehette ezt Florián? Becsapta. Hosszú heteken keresztül az orránál fogva vezette. Sikerült másodszorra is összetörnie a szívét. Üvölteni és sírni lett volna kedve. De, mint annyi annyiszor az életében, most is fegyelmezte magát. Katicát elkísérte a Neuerval 49-be, de ő maga nem ment aznap éjjel haza. Reggelig bolyongott a csatornák között. Megvártam, amíg kinyitották a Szent Petri templom ajtaját, de hiába ülte végig a hajnali áhítatot. Nem hozott számára vigaszt. Otthon le kellett dőlnie néhány órára. Akármennyire zaklatott volt, már nem bírta nyitva tartani a szemét. Az anyja hagyta aludni, sosem kérdezte, hogy hol volt. Sosem beszéltek arról, hogy a lánya mivel keresi a kenyerét. Egy ideje volt, mit enniük, Nem fagytak meg a télen, És Toni sem lyukas csizmában járt. Ez épp elég volt, Nem akarta tudni a részleteket. A homokba dugta a fejét. Amikor felébredt, Furcsán nyugodtnak érezte magát. Szinte megkönnyebbültnek. Egy nedves szivacssal letörölte magáról az éjszaka szennyét, majd felöltözött. Toni már iskolában volt, az anyja krumplit pucolt. Beteg vagy? szólalt meg Anna Höfner, a kredenc órájára pillantva. Muti, hagyja azt a krumplit! Ma étteremben eszünk. Ünnepelni fogunk. Megbudjantál, el lány! szűkült össze az asszony szeme. Megkérték a kezed? Derült aztán fel hirtelen. Másról van szó. Többről, jobbról, jelentette ki. Megvárták Tonit, majd kisétáltak egy nagyobb kereszteződéshez, hogy villamosra szálljanak. Altonába mentek, a Volersbe. Frida különböző urak kíséretében már többször étkezett ott. A pincér magasba szökő szemöldöke elárulta, hogy meglepi a másfajta társaság. De láthatóan örült a látogatásnak. Nagy vonalú valókat idézett fel benne a vendége. Bármit választhat, mutti. Bármit, érti? És te is, Tony! Kezdte Frida felolvasni az étlapot. Ha megengedi a kisasszony, ma a sügért ajánlanék. Vaj puha filét készít a szakácsunk. Szakította félbe a főúr. Anna Höfnert nem kellett sokáig győzködni, és Toni is lelkesen bólogatott. Egy szó nélkül tömték magukba az ünnepi menüt, mint akik attól tartanának, hogy elveszik előlük, ha megszakítják a lakmározást. Frida sem zavarta őket, csak az utolsó falad Gróte grütze után szólalt meg. Mutti, drága Mutti, elmegyünk végre innen! nyúlt át az anyja csontsovány kezéhez. Anna, csak úgy, mint a fia, értetlenül bámult rá. Megveszem a hajójegyeket, megvan rá a pénz, sikerült összegyűjtenem, és nem harmadosztályra, hogy a hajógyomrában fuldokoljon sokat magunkkal. Kabinunk lesz mutti, ablakkal, ahonnan láthatja majd az óceánt. Édes Istenem, Lábad könyve Anna Höfner szeme. Hát meghallgattattak az imáink. Állt fel, hogy magához ölelje a lányát. Toni szája fülig szaladt. Perceken keresztül nem apadt az arcán a vigyor. Egyszer végre ő lesz a hős az iskolában. Egyszer végre rá fognak tapadni az iríj szemek. Hányan, de hányan ábrándoznak a környékükön Amerikáról? és ezúttal ők azok, akiknek sikerült valóra váltani az álmaikat. Frida még aznap felkereste Löwenstein Kázmért. Katica megeskedte, hogy senki máshoz nem fordul majd, ha egyszer valóban utazásra adná a fejét. Kázmér kedvesen és előzékenyen fogadta, és minden követ megmozgatott, hogy már a legközelebbi hajóra legyen helyük. Most szombat? Hökkent meg Frida. Nem számított rá, hogy ennyire hamar útra kelhetnek. De tulajdonképpen örült neki. Jobb ez így. Csak megnehezíteni a dolgot, ha húznák az időt. Anna höfnerre rá sem lehetett ismerni, mintha egy varázsütésre megfiatalodott volna. Újra és újra átsuant a meggyötört arcán egy-egy mosoly. Frida alig akart hinni a fülének, Ezer éve nem hallotta az anyjukat dúdolni, Toni pedig talán még soha. Három napjuk volt összepakolni. Nem volt sokhol miuk. Ruhák, néhány személyes tárgy, köztük egy tündért ábrázoló mesekönyv, és Frida rövid hezitálása után egy apró kagylókból fűzött karkötő. Felmondták a lakást, és elbúcsúztak azon kevesektől, akikről úgy gondolták, hogy megérzik majd a hiányukat. Negyvenedik fejezet Fél nyolcat ütött az óra. Katica türelmetlenül követte a nagymutató cammogását. Már hétkor kitállalt, Most melegítheti újra a gyöntjúk Végre megcsörrent a kulcsazárban. az árban. Kázmér!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 Nyomott Katica egy csókot a szájára. Büszke vagyok magára. A meggyőző képessége újra aratott. És látja, nem kellett külföldre utaznia hozzá. Nem szokásom más tollával ékeskedni, úgyhogy be kell, hogy valljam, ez az üzlet, kedves Katalin, a kegyedi. Maga küldte hozzám a klienst, hőfner kisasszonyt. Ő vette meg a jegyeket.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 Katica kopogtatásra kapta fel a fejét. A konyhában sürgölődött, nem várt vendéget. Frida állt az ajtóban. Már nem tartott attól, hogy viszonoznia kellene a vizitet, hiszen búcsúzni jött. Katicát nem érte újdosságként a hír. Kázmér már beszámolt a fejleményekről. Meg is ünnepelték. Reggel óta csak ezen járt az esze. De most mégis elszomorodott. Hát mégis elmész, fogadta Fridát. El. Köszönök mindent. Hiányozni fogsz, sóhajtott egy nagyot. Gyere velünk te is, hiszen nem ez volt a terved eredetileg. Nem tréfálok, gyere velünk, Katica. Valóban ez volt, de most már más a helyzet. Ami ideköt erősebb annál, mint ami ott várna. Kérlek, ne ítélj el! Az ember nem parancsolhat a szívének. Kázmér szerelmen mindent megváltoztatott, szabadkozott mosolyogva. Na persze, a szív, felelte Frida keserűen. De talán egyszer majd mi is útra kelünk, együtt Kázmérral, és felkeresünk, próbálta tompítani a búcsú fájdalmát. Néhány hónap alatt kialakult közöttük valami, ami időközben fontos lett mindkettőjük számára. Még egyikük sem merte barátságnak nevezni, de anélkül is tudták, hogy hiányozni fog nekik ez a kötelék. Sosem foggatta Fridát arról, miért lett belőle Kurtizán, hogy mi hajtotta erre az útra, és a hamburgi lány különösen hálás volt neki ezért. Két Frida létezett. És ő elfogadta, hogy csak az egyikkel foglalkozik. Nem a hosszú, őszinte beszélgetések fűzték őket egymáshoz, hanem inkább az együtt töltött idő, a feltöltődés, a túléléshez szükséges kikapcsolódás. De ez is komoly értékkel bírt, és ezt az elvállás percében különösen intenzíven érezték. Amint meg lesz az új címünk, megírom neked. – Szólalt meg Frida újra. – Megígéred? – Meg. – Bíz bennem, – ölelte magához. Katica ragaszkodott hozzá, hogy kikísérje őket szombaton a kikötőbe. Nem rögtön a hatalmas óceán járóra szálltak fel. Egy bizonyos méret felett nem volt elegendő az elba öble. Ilyenkor kisebb hajókkal vitték át az utasokat Kukszávembe. Negyven tengeri mérföld várt még rájuk, hogy elfoglalhassák a kabint, ami a tervek szerint a következő két hétben az otthonukként szolgál majd. Frida mindent pontosan eltervezett, már hónapokkal korábban utána járt, hogy hol fogadják majd őket az érkezésükkor, hogy milyen szervezeteknél kaphatnak segítséget és eligazítást. Több száz ember tolongott a két gőzös előtt. Viszonylag gyorsan haladt a sor, csak egy családot szűrtek ki, bárányhimlő gyanúja miatt. Frida hagyta, hogy Katica még egyszer magához szorítsa, majd a jegyet és névsort ellenőrző, tengeri uniformist viselő férfihoz lépett. Átadta neki a jegyeket és az okmányokat. A magas, teli szakállas ember föl a névjegyzéken a szemét, majd Fridához fordult. Nagyon sajnálom, de nincsenek rajta az utas listán, dörmögte együttérzően. Hogy érti, hogy nincsenek rajta a listán? Kapta ki Katica a papírt a férfi kezéből. Kisasszony, mégis mit képzel? Azonnal adja vissza. De Katica ragaszkodott ahhoz, hogy ő is végignézze a neveket. Nem látom én sem. De ez csak valami félreértés lehet. Itt vannak a jegyek. Gondolom, talán ez a fontosabb, közölte Frida türelmetlenül. Attól tartok, valaki lóvá tette önöket, hölgyeim. Sajnos nem ez lenne az első eset. Pedig egy időre sikerült a szenátusnak megfékeznie a szélhámosokat. Tárta szét sajnálkozva a karját. Azonnal beszélni akarok egy felettesével. Kelt ki Katica magából. Ő sem fog mást mondani. Látja, az érvényes jegyeken itt a hapag pecsétje. Erről meg hiányzik. Egy ócska másolat. Megvezették magukat. Tegyenek feljelentést. Mást nem tudok mondani. Akkor most mégsem utazunk? Hebegte Toni. Agódva figyelve a nővérét, és a nyárfa levélként reszkető anyját. Ez csak valami félreértés lehet. Kázmér mindenre magyarázatot ad majd, és elmentek a következő hajóval. Hidd Elfrida minden rendben lesz. Csak egy kis átmeneti kellemetlenség, magyarázta Katica a lakásuk felé tartó lovaskocsiban. Annának és Toninak kivettek egy partipanzióban olcsó szobát, hogy ott várják meg a fejleményeket. Üres lakás fogadta őket, ami kisér zavarba hozta Katicát, hiszen alig három órával korábban úgy hagyta ott Kázmért, hogy az megígérte neki, aznap nem megy dolgozni, kivesz egy szabad napot, hogy együtt lehessenek. De Kázmér nem volt sehol, és amikor a máskora hálószobában tartott két bőröndöt sem látta, Katicát hatalmába kerítette egy torokszorongató sejtelem. A nyitott szekrényajtókat és az üresen tátongó polcokat Frida vette észre. Kétségbe esetten rogyott le a bevetetlen ágyra. Kulcs zörrent a zárban, mire azonnal egymásba kapaszkodott a tekintetük. Katica vonásai kisimultak, megnyugodott mennyire is furcsák a körülmények. Kázmér sosem tenne ilyet, sosem hagynám magára. Mindjárt mindenre magyarázatot ad. Hát, még itt vannak. Azt hitte üres már a lakás. Hasított a levegőbe egy zsörtölődő hang. Frau Bauer ezúttal is feketét viselt. A szín, mint mindig, most is rányomta a hangulatára a bélyegét. Ki kell takarítanom, ha rendes embernek akarom kiadni, forgatta körbe a szemét. Ja, és nem járám vissza a bérleti díj. Tehetek én arról, hogy ilyen hirtelennyében hagyott itt csapott papot a fiatal úr? Mégis mit mondott, hová megy? kérdezte Katica elhaló hangon. Honnan kéne azt nekem tudnom? Nem rám tartozik. De ezek szerint magára sem. Vetett rá az asszony egy pillantást amiben egy éles szem talán felfedezte volna az együttérzés szikráját. Felőlen maradhat még a hónap végéig, végül is ki van fizetve, vonta meg aztán a vállát, majd kopogó léptekkel távozva behúzta maga mögött az ajtót. Frida kővé meredve bámult kifelé az ablakon. Egy vidáman daluló rigót figyelt, kedve. Hogy az bármikor tovaszállhat, ha kedve tartja. Katica odalépett hozzá, és a vállára tette a kezét. Nem engedem, hogy ekkora kár érjen benneteket. El utazni, közölte, majd leguggolt, Hogy az ágy alól kihúzza az apjától kapott plédobozt. Nem sokat költött az elmúlt hónapokban. Ha külön kabinra nem is futja belőle, de a harmadosztályú jegyekre elég lesz, talán négyre is, hiszen tulajdonképpen nincs már, ami itt tartsa. Minden zsigerével a megoldása összpontosított. Egyelőre nem zuhanhatott még össze. Szokatlanul könnyű volt a doboz, és az érmék sem csörögtek benne. Megrémisztette ez a csönd. Felült Frida mellé az ágyra és felcsapta a doboz fedelét. Nyomorúságos gazember! tört fel belőle az okogás. Frida csitítva magához ölelte. Az! Nyomorúságos gazember! Majd alig halhatóan hozzáfűzte. Mind azok. Utószó